بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله رسول الامين وعلى اله وصحبه اجمعين أما بعد اذكر كان اا طبيب ساعه المكان اا الفندق اا تظهر في الخفاء kita bersyukur kepada Allah SWT Dapat kita berkumpul bersama pada malam ini Dengar tak? Dengar? Dengar tak? Dapat berkumpul bersama pada malam ini Dan insyaAllah kita sambung balik Selanjutnya pengajian kita jawah yang dulu iya Dan uh, sebelum ni kami baca kita al-wasi Nanti S.W.T hadith dan eh al-ulama muhadis syekh dan syekh kita syekh Muhammad bin Muhammad Abu Shahbah semoga Allah taala dibaik Umar Musa kat jalan sebelum depan ni di Umar Musa nak dan abang Umar Musa dibaik semua jadi pengajian tu dah berlangsung apa betul lah so lebih tahun dah dia buat sejak kali saya seorang janji Uh, <tuh> sebab syar sampailah pukul 12 malam. Duduklah dulu. Jadi kami buat kelas ni dan dah baca banyak dah lah. Jadi saya kita sambung saja bacaan <tuh> daripada rumah sana ke sini kita jawah Ibnu Luluiah Syarah Arba'in Nawawi. Manakala masalah baik kuniyah syarah kepada apa ni Sheikh Al-Imam Muhammad Nashab taqrirah tu kita akan mula berikan daripada mula. Ya. Itu yang yang kita nak lakukan ya. Baik Jadi Kita akan masuk hari Bukul soal Bukul soal Bukul soal Bukul soal Bukul soal Bukul soal Bukul soal ada siapa nak baca? Oh, ada dua majlis. Oh. Selamat di Ini. بسم الله على, محمد على من الله من من كتاب في شرح محمد وعلى وبسم الله وبسم الله وبسم الله وبسم الله وبسم الله وبسم الله وبسم الله وبسم الله وبسم محمد بن عبد الله وبسم رحمه الله وبسم على وبسم حفظه الله في الله وبسم الله وبسم الله عن الله وبسم بالقراءة في الجامع العقيد في مصر أنه حلف بالطلاق الثلاث أنه لا يجيز أحدا يقرأ عليه الآن ويستحق الإجازة إلا بعشرة لنائه فاتفق أنه قرأ عليه رجل فقيرا فلما أكمل القراءته سأله الإجازة فأخبره بيلمه وتألم خاطرنا فأخبر به أصحابه فجمعوا له خمسة فجمعوا له خمسة نانيات فأتى بها إلى الشيخ فلم يأخذها فخرج من عنده فرأى المحميل فرأى المحميل يدار به فقال والله لا أخذ هذه إلا في الحج فاشترى ما يحتاجه وسار حتى وصل إلى بركة فلما قبى بنات فلما قبى بنات راح إلى مدينه بالشريفه، فلما وصل إلى قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال السلام عليك يا رسول الله، ثم قرأ عشر جمع فيه الأئمة السبعة، وقال هذه سراءتي على خلاني عن خلالي، عنك عن جبريل، عن جبريل عليك عليكم السلام، عن الله سبحانه وتعالى، وقرت شيء الإجابة فأبى عليا. وقد و قد و يا رسول الله في تحصيلها. ثم نام فرأى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له سلم على شيخك وقل له رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك أدمني بلا شيء. فإن لم يصدقك فإن لم يصدقك فقل له إن لم يصدق لم يصدقك فقل له بأمارة بأمارة رمزان رمزان زمرا زمرا زمرا زمرا فلما وصل المقير إلى مصر أخبر شيخه أخبر شيخه وبلغ وبلغ الرسالة بغير أمارته فلم صدقه فقال بأمارة زمرا زمرا فصاح الشيخ وخرى مغشيا عليه فلما أذاق سأله أصحابه عن ذلك فقال كنت كثيرا ما أصل القرآن فمرت يوما على قوله تعالى ومنهم أم لا يعلمون الكتاب إلا أمانية وإنهم إلا يظنون فهلق لا أقرأ القرآن إلا متدبرا فهما فأقمت فهما متذبّر فهيما متذبّر لا أتجاوز من القرآن لا أتجاوز من القرآن لا أتجاوز من القرآن, من القرآن <تصفيق> لا أتجاوز من القرآن إلا ال... إلا الذي إلا التي اليسير... إلا التي روا مدة... مدة طويلة حتى, نسي... حتى نسيته فكف... فكفرت عن يمين وشرعت في حضره تحطه فبينما أذل أتل... ذات يوم ومرت على قوله تعالى ثم أورثنا الكتاب الذي نخطفنا من عبادنا. فقلت لا تشعري من أي, أي الأقسام أنا. ثم قلت لا من الثاني ولا من الثالث يقين. فيتعين أن أكون من القسم الأول. فنمت تلك الليلة حزينا. ورأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي بشر بشير بشير بش القراء القرآن أنهم يدخلون الجنة زمرا زمرا ثم أقبل على ذلك الفقير يقبل وجهه ما هو على ذلك الفقير ثم. ثم أقبل على ذلك الفقير يقبل وجهه وقال أشهدكم على أن أجسده يقرأ ويقر ويقر ويقرئك من شاءك وكل ذلك <تصفيق> في رسول الله, في الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم رجع صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> قال المصنف رحمه الله تعالى ونفاعنا بأميره وعممكم في الدوين لدي كتام سيدنا نعطة بعد الثاني الحديث كان قدرون مهتجا الحديث الثالث والعشرون في جوامع الخير عن كله مالك للحارف بن عاسم للأشعري ربي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ اليدان سبحان الله والحمد لله تملأني أو تملأ ما بين السماء والأرض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر دياء والبرآن هجة لك أو عليك كل الناس يغنو فباعهم نفسه فمعفقها أو مبقها jadi kita dah baca surahan alhamdulillah fohur dah selesai. Alhamdulillah pun dah selesai. Subhanallah alhamdulillah pun dah selesai. as pun dah selesai. Sadaqna selesai. Sadaq qulna selesai. Kan termasuk pada al-Quran. Ya, ada cerita berkenaan dengan al-Quran hujjatul naba wa Jadi ada cerita dia. Ini cerita tentang bisyah bagi ahli al-Quran. Bidukulihul jannah bidukulihimul jannah zum eh, zamra zamra atau zumra zumra dia tengok dalam macam tu apa boleh share link internet oi sharelah nak baca macam lah, zumra atau zamra ya zumara zumara zumara zumara ya zumara zumana hmm Baik Zumara-zumara Betul cikgu? Hah? Tak ada apa? Tak ada internet? <coughs> <coughs> Kita jadang google je lah Saya <coughs> terlupa <coughs> nak bawa kamus Siapa bawa kamus? Siapa dah bawa kamus? Dah bawa lah Sebab nak tengok dia punya bacaan Zumara-zumara You know? Kami pun memang duk baca di rumah tu Memang macam ni juga baca Lambak tu Ni bukan main nak bicarakan ni Mereka nak cari ni Mereka nak cari ni Mereka ni bos Hai. Tu nak main dart tu, nak YouTube lah. Ayuhlah. Zoom ah. Nah. Kalau orang, zoom zumaro. Baik. Zumaro ni maksud dia apa dia? Al-Zumar, nah. cari lumah. Sorry. Betul. Baik, wahukiya an ba'di al-mutasaddirin li'ghithali fihim tentang bisyarah kepada ahli Quran, nah, untuk penyembala ni akan masuk syurga Allah Taala. Jadi diceritakan dah hukia an ba'd al-mutasaddirin lil-qira'ah al-Aqiq yamana ma'ani di ceritakan oleh terbahagian orang yang tasaddir tasaddir ni yang mengajar dan ya, tasaddir lil mengajar qira'ah di mana ni di al al Masjid al-Aqiq di Mesra mana Masjid al-Aqiq Masjid al-Aqiq di mana Al-Azhar nah Al-Azhar nama Masjid al-Aqiq faham dan masukkan dengan Masjid al-Aqiq dengan Jami' al-Aqiq di sini adalah Al-Azhar asy-sy di Masyarakat, di Masyarakat. Annahu Halakabittalaqissalam Dia pernah ber, ber, apa ini, bersumpah nah, Dia pernah bersumpah Akan mentalakkan tiga Isteri dia, nah Dia akan talak tiga isteri dia Annahu la yujizu ahadan yaqra' alaihi al-Qur'ana Fa'istahikul ijazata illa Bi'ashrati dan nabi Yang kata dia akan talak tiga isteri dia Kalau kata Uh, Lain jizu ahlam Jadi kita akan bagi ijazah Kepada seseorang pun Yang mana mari baca Quran dekat dia Yang orang tersebut Berhak untuk mendapatkan ijazah Melainkan kena bayar 10 dina uh, Setelah bayar 10 dina Baru boleh bagi ijazah Yang ni dia letakkan halal Maksudnya dia dah bersumpah dah Aku tak akan bagi ijazah kepada orang yang berhak Dapat ijazah dalam khiraat ah ni Dengan bacaan ni Al-Quran Dengan khiraat ah semua ni. Melainkan dia kena bayar aku sepuluh dina. Kalau tidak, jatuh salah dina. Nampaklah? Jadi, bila disebut macam tu, فَتَّفَقَ أَنَّهُ خَرَأَ عَلَيْهِ rajulun فَقِيرٌ <coughs> Jadi satu hari ada seorang lelaki yang fakir. Sepenuh dina ni banyak lah. Sepenuh dina ni banyak. Jadi kalau satu dina sama dengan enam uh, ratus ringgit. Sepenuh dina dekat enam ribu lah. 6000. Jadi banyak tu. 6000 untuk baca Quran dengan dengan dengan apa ni dengan qiraat buat sekali kan. Tak banyak lah sebenarnya tapi dengan cerita ni rajulun fakir Ada seorang lelaki yang fakir datang nak mengaji Quran dengan tuan guru ni. Bila mana selesai bacaan, sa'alahul ijazah. Maka dia pun minta mintalah kepada syekh tersebut ijazah. Olek. Faqdarahu biyaminihi. Maka dia pun bagi tahu tentang sumpah dia. Saya dah sumpah dah dulu ni kalau saya nak bagi ijazah kena bayar 10 dinar. Kalau tak jatuh tak ada. Jadi macam mana? Fa'allama khafi. Maka jadi tak sedaplah orang yang orang yang baik yang, yang yang mengaji tadi ni yang miskin dia tak sedaplah dah nak mati dia. Fa'akbar bi ashabah. Madan dan kemudian dia pun bagi tahulah kepada saudara sahabat-sahabat dia yang lain kata tok guru ni nak 10 dinar ya aku dah la miskin tak ada duit fa jama'u lahu khamsata danaliyah kemudian mereka kumpul lah duit juga dapatlah 5 dinar ha kawan-kawan bagus ni ha nah, kumpul lima dinar fa ata biasa je tu ih ha ni dalam ni ada quran ni tak dan Di mana maksud dia nak? Jumaan maksud dia nak kelompok sport, sport kemudian kemudian cari ini, cari tak tadi di mana? Ada tak? Ha? tak? Hah? Besukan, besukan. Ayuhlah masukkan Baik. Cuba nah. ila shaykh fa ya'qudha. Kemudian bila dia bawa mai di Madinah tadi dekat tuan guru, tuan guru tak mau terima. Tak nak 10, dia bagi 5 saja. Fa min 'inda min 'indih fa mahmila ma, fa ra'a mahmila yudaru bihi. Dia keluar-keluar daripada masjid Dia tengok-tengok ada satu kelompok manusia Yang dalam rombongan Nak pergi ke satu tempat lah Laki yang keluar dia rasa sedih lah Sebab dia tak boleh nak banyak duit di mahu Dia dah tak dapat Dan sebab tak cukup lagi di Madinah Dia keluar-keluar tengok-tengok ada satu rombongan Yang nak pergi dalam perjalanan jauh Nak pergi haji, maka dia pun bersumpah Demi Allah aku tidak akan infakkan duit Yang kawan-kawan aku bagi ni melainkan digunakan untuk menunaikan haji syara ma wasara hatta wusala ila makkah jadi aku Allahumma salla ala sayyidina Muhammad dia pun pergi beli barang-barang yang dia perlu kemudian dia bergeraklah berjalan sampailah ke Makkah al-Mukarramah lelaki yang mana ni lelaki yang tak boleh dapat ijazah ni yang patut dia berhak dapat ijazah kemudian falamma qada manasikahu setelah dia selesai menunaikan haji rahala ila al-Madinah al-Munawwarah dia pergi ke Madinah al-Musharrafah, nah, falaama watala ila qabr Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia mana sampai kepada qabr Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sampai di kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada sebagian ulama menyebut entaranya Imam Malik radhiyallahu anhu mengatakan bahawa tidak kita sebut zurtu kuburan Nabi. Aku menawak kubur Nabi. Tak. Zurtu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zurtu Nabiya sallallahu alaihi wasallam. Sebut kubur. Sebut zurtu Nabi profesor kenapa tadbban ma'a rasulillah sallallahu alaihi wasallam ya laqul hadha da'a salahna da'a wasala ila qabri nabiy sallallahu alaihi wasallam thumma ayat bagi imam marik kata lebih ahsan kana bi kita tak sebut zurtu qabra Nabi aku melawat kubur nabi tapi zurtu nabiy sallallahu alaihi wasallam qara asalamu alayka ya rasulullah nabiy afun bi salam kepada rasulullah sallallahu alaihi wasallam thumma qara asra jam'a fi al-a'immah jam'a fi al-a'immah al dia pun dia pun baca qiraat 10 ayat yang mana dikumpulkan tujuh bacaan al-imam dia dah mengaji dia baca 10 ayat dengan tujuh qiraat sekarang ni فقال وقال هذه قراءتي على فلان عن فلان عنك عن جبريل عليكم الصلاه Ya Rasulullah berkata, ini adalah bacaanku yang aku ambil daripada fulan, yang aku telah baca daripada fulan, yang dia telah baca daripada fulan, yang bersambung sampai kepada kamu ya Rasulullah dan kamu mengambil dengan telaga Jibril alaihi salam. Wa subhanallahi subhanahu dan kemudian Jibril mengambil dengan Allah subhanahu Ini tanah Quran. Nah, ambil tanah tu. Wa qad sa'altu shaykhi Aku minta ijazah kepada guru aku tapi dia tak bagi wa qad ya rasulullah fi tahtiliha rasulullah aku mohon pertolongan denganmu untuk aku dapatkan ijazah tersebut Faham, lah? salah, lah? salah, ha? ini orang panggil istighosah salah istighosah Salahkah? dah salah ah wahabi dia kata tak betul ni dalam kutubul a'immah orang ulama-ulama zaman dulu ada semua cerita macam ni dia jumpa dengan nabi SAW, di depan makam rasulullah SAW, dan kemudian sebut ya rasulullah ista'antu Mertolong dengan kamu, Rasulullah. Syirik kan? Tak. Tak syirik. Tak syirik apa ni? Nah. Masalah kita ni masalah syirik apa semua ni? Ini masalah dalam kalb. Ta'alub hati kita ni. Makhluk bagi kesan kan? Dengan perkara tersebut? Tak. Jadi kalau kata tidak ada perasaan tersebut, tak masalah apa. Jadi, jangan kita abaik, jangan kita apa, lihat dengan pandangan yang marik, yang pelik-pelik yang dikeluarkan oleh sebahagian orang yang mengaku bahawa mereka ni adalah Ahli sunnah wal-jamaah Tetapi sebenarnya jauh daripada pandangan ahli sunnah wal-jamaah ul Dan nah, ulama-ulama ahli sunnah wal-jamaah sendiri Jadi faham Ada orang kata tak boleh kita istia'an dengan eh, apa ni, Minta tolongan dengan Nabi SAW Dia kata habis itu kenapa? Sebab apa? Sebab Nabi dah mati Habis itu minta tolong dengan orang hidup dah. Ha, orang hidup tak nak minta alhamdulillah Habis itu lagi syirik sebenarnya apa? Sebab seolah-olah kita bezakan di antara orang mati dengan orang hidup. Dan kita kata orang yang hidup tu seolah bagi kesan. betul ke tak? Jadi saya pernah tanya sendiri kepada puak-puak yang pegang dengan ajaran pelik ni. Tanya sendiri kat dia. Okey, kenapa tak boleh apa ni istirahatah, tak boleh kita tawasul dengan Nabi SAW. Katanya kerana Nabi dah mati. Okey. Itu kamu punya pandangan lah. Habis tu kalau kita, kita meredak seluruh dengan orang hidup, boleh tak? Orang hidup boleh, dia kata. Okay, maksudnya orang hidup bagi kesan lah nah, kalau katanya. Ya, orang hidup bagi kesan. Tengok. Hak yang akidah yang paling asas pun tak berhenti. Tapi tak nak jawab juga. Tak boleh faham lah. Ha? Ha, tak ni orang panggil. Orang panggil orang yang tidak ada asas. Dalam pengajian akidah. Dan marahan kalau kata dia pegang macam tu. sebenarnya tu lebih syirik lagi daripada yang yang kita laksanakan. Dan kita pergi ke makam para awliya. Kita pergi ke makam para nabi. Kemudian kita bertawassul di makam tersebut. Nah. Yang keadaan kita meletakkan Yang memberi kesan Hanya Allah subhanahu wa ta'ala Maka syirik tak berlaku Tak, tak berlaku syirik Pada waktu itu sebab Dan apa ni Allah Alaihi Muhammad Ada yang cerita dalam Sahih Bukhari Tiga orang lelaki yang Yang terperangkap dalam goh ya. Kemudian pakat bertawasul Dengan amalan masing-masing Jadi tak kira lah. Wahadi pun pegang Boleh tawasul dengan amalan ya. Pernah dengar apa-apa ni? -apa? Nah, tawasul dengan amal tiga orang atau seorang yang dia sebut sekian-sekian dia punya amalan dia dan pintu gua terbuka sikit begitu cerita ceritalah kan? yang kedua pula sebut amalan dia terbuka sikit lagi tapi tak dia keluar lagi yang ketiga sebut baru boleh terbuka sepenuhnya dan boleh keluar baik nak tanya kita kepada kita ni lah yang pegang dengan cerita tersebut dan hadis tu sahih kita berpegang dengan tawasul dengan amal nak tanya bila elok, -elok lah ni antum az-zahira Amalan yang kita tawassul tadi. Yang ditawassulkan oleh orang dalam hadis tersebut. Amalan tu makhluk ataupun tidak? Faham tak faham soalan? Amalan tu makhluk tak? Makhluk. Wallahu khalaqakum wa ma ta'amadun. Allah menjadikan kamu dan apa yang kamu buat. Bermaksud amalan tu pun makhluk. Jadi kalau amalan yang tu pun makhluk, kita boleh bertawassul dengan makhluk. Nah, Kenapa dengan sayyidul makhlukin? Tak boleh pula kita tawassul. Amalan tu makhluk. Rasulullah juga makhluk. Nih, makhluk yang ni yang paling agung. Yang ni makhluk. Yang amalan kita pun makhluk juga. Makhluk yang ni boleh kita kita tawasut. Tiba-tiba makhluk yang paling agung tak boleh. Oh pelik kita. Faham ke tak faham ni? Ha, tu nak jawab ni. Tapi payah nak terang Tak kuat berhadi ni sebab Amalan makhluk pun dia tak faham. Belum <tuh> tanya amalan ni makhluk. Tahan tak? Tak faham. Apa maksud amalan semua makhluk? Ha, ya. Habis tu amalan ni Tuhan. Ha, mampus ya. <laughs> tu. Kan mati wallah. Kan makhluk. Semua yang lain daripada Allah kan makhluk. Ya, Hak tu pun tak api. Tu pun tak. Sebab tu bila orang suruh mengaji Tauhid, dia tak mau mengaji. Sebab dia pening. Orang boleh mengaji Tauhid, orang cerdik je. Hak tak mau mengaji ni, bodoh. Taham? Ha, tu maksudkan. <laughs> Allah gula saya pun plek lah, kenapa orang mula terpengaruh dengan pemahaman macam tu. Pastu dengan nama sunnah. konon kodonya ikut sunnah. konon Kalau kodonya lah ramai yang paling betul. Fahaman paling betul apa ya, aja? Kalau tok guru hat mengajar pun paling bodoh. <tuh> Anak murid? Tak tahu. Paling-paling lagi. -paling <tuh> Boleh. Dan ini contoh yang dilakukan oleh para imam, para masyayikh zaman dulu ta'an tu bika Rasulullah. Nanti taksirnya. Ini bukan dalil. Ini bukan dalil nah. Ini cerita ni nak kata ada. Tak Satindu kata kita buat dalil pula. Tu kata tak faham. Kita nak kena terang satu-satu zamanlah. Orang zaman dulu senah. Nah, orang tu tu zaman dulu dia main dengan tok guru cerita apa. Segak. Orang zaman dah dia mai dengar, dia tapis siap-siap dah -siap dalam majlis Ini tak boleh ni, tak boleh. Tak boleh. Astagfirullah. Cirik <Glalaman> tu pun dia tak faham tentang apa. Allah. Nah, semalam, kemudian dia tertidur. Setelah lama kemudian dia tertidur suaraan Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian dia bermimpi bertemu dengan Nabi kemudian faqala Rasulullah sebut kepada beliau dalam mimpinya sandim ala syaikhika wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kat sampaikan salam kepada tuan guru kamu ni Rasulullah sebut dalam mimpi Man ra'ani fil manam faqad ra'ani. Kata Nabi. Dalam hadis. Fa'inna Shaytan la yatamathaluni. Kerana syaitan tak mampu menyerupai itu. Kata Rasulullah. Dan bila mimpi jumpa dengan Nabi. Hadar Nabi. Sallallahu alaihi wasallam. Ha? Maka Apa jua bentuk Nabi sekalipun. Mabezakan bentuk Nabi. Kalau kata kita mimpi jumpa Nabi dalam bentuk yang kurang sempurna. Bermaksud yang tidak sempurna tu kita. Bukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. sallam. Ha? Eh, jangan silap tahan pula. Baik. Ada soalan sahabat saya di Makkah Al-Mukarram dia mengaji dengan Sheikh Muhammad Al-Imbani dia sahabat kepada sahabat saya sahabat kepada sahabat jadi ceritanya dia ni pergi ke, ke, ke Madinah Al-Munawwar, dia duduk di Mekah mengaji, kemudian dia pergi ke Madinah dengan harapan, boleh dia beribadah di masjid Nabi SAW kemudian dia nak mimpi jumpa dengan Nabi SAW, sekali pun jadilah dengan itu Maka dia pergi ke Madinah Duit tak bawa apa tak bawa Bawa tambang-ambah Tambang pula pergi Nabi Duit sana di mana Tidak di mana Tidak dalam masjid Nabi Sallallahu alaihi Dan tiap-tiap hari sembahyang lima waktu Selama sebulan di Dirawah Tersebut di dirawah sebulan Dia makan apa Makan apa yang ada dalam masjid Nabi Nabi ni tak takkan miskin Orang duduk tu insyaAllah ada makanan Doa ni ya, Terima dah makanan nah. Ha? Lagi lah orang buka sufrah dekat sini Tengok ada, ya, pergi duduk ya InsyaAllah khai ha? Koti pun semua Korma, makan lah apa yang ada Sebulan dia pergi duduk Semayang malam banyak waktu saya kira lah nah, Semayang malam lagi pun semua kali Dengan harapan mimpi jumpa lagi Tak mimpi sampai sudah 30 hari duduk Tak mimpi jumpa lagi Sedihlah dia Dah sebulan dah duduk Tak mimpi-mimpi lagi Jadi dia pun Mungkin tak dapat izin lagi kot Ataupun mungkin kerana dia banyak lagi benda tak betul Maka dia pun nak langkah keluarlah Daripada masjid Nabi Dia pun wadah dengan Rasulullah Maksudnya nak balik dah ke Makkah Dia orang Indonesia dia Kalau nak keluar daripada masjid Nabi SAW sana, Dia nak langkah kaki itu Dia betul niat daripada waktu Dia kata tak apa Kalau tak mimpi jumpa dengan Nabi Pokoknya aku nak kena niat dalam hatiku Nak khidmat dengan umat Nabi Alaihi Wasallam. Khidmat saja cukup lah Malam tu mimpi jumpa Nabi SAW Tolong nggih bagi rupanya ni kenapa ni. Tadi dia ni dia niat dia nak tengok Nabi dia. Tak niat lain. Dia nak niat, niat nak khidmat dengan umat Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi lebih-lebih nampak Nabi malam. tu ha, ni kata betul niat kita kan. Insya-Allah. Fa illan Dia kata Rasulullah masuk dalam mimpi dia dan kemudian Nabi kata sampaikan salam kepada syekh kamu dan kemudian katakan bahawa Rasulullah telah mengatakan kepada kamu wahai tuan guru ajizni bila syekh. Nah, tolong ijazahkan aku sampo minta apa bila je fa illa kalau dia tak benarkan dia tak mau mana boleh betul ke amin bijak nabi nabi kata macam tu faqul lahu bi amarati zumara zumara sebut dekat dia dengan tanda amarat apa ni alamat zumara zumara sebut zumara zumara dekat dia kalau dia tak mau bagi juga dia kata tak betul betul amin habib adalah alamat dia wahai tuan guru iaitu zumarazu marah sebut itu ya eh? ha? falamma wasala alfaqir ila misr bila orang yang fakir ini sampai di mesyait akhbara shayqahu wa ballagahu arrisalaha bighairi amarah dia pun jumpa dengan tuan guru dia dan kemudian dia ceritalah apa yang dia mimpi di makkah di madinah almunawarah kemudian dia bagi tahu cerita tadi tanpa bagi tahu amarah tanpa bagi tahu alamat falam yusaddiquhu tak benar kan ha, orang betul bohong fa qala amarati zumara zumara dengan alamat zumara zumara lagi bagi ruang sikit ada ada tempat lagi ada lagi insyaallah samin fasaha al shaykh okay. wa qarra maghsiyan alayh syeh dengar dengan amarah tadi zumarah zumara tu menjerit ce peisan okay. terus falamma ata bila dia bangun saalahu ashabuhu an zalik maka sahabat-sahabatnya pun bertanyalah kepadanya faqala kuntu kathiran ma athlu akuni orang yang dulu ni banyak baca quran ni tuan ni cerita falaratu yawman ala qouli ta'ala kemudian lalahu lakatwaqi qira'a alquran sampai kepada ayat waminhum ummiyun la ya'lamun illa amali wa innahum illa yudullun fataka ayat tu nah maka dia kata ada orang yang mana dia baca tak faham apa Uyu. Assalamualaikum. Fa Aku bersumpah aku tak akan baca Quran melainkan bacaan tadabbur dan faham apa yang disebut oleh Allah. Fa aqamtu la atajawazu min al qur'ani illa al yasiira muddatan hatta nasit nasidu. Maka aku pun aqamtu la atajawazu min al qur'ani illa al Jadi aku baca tengok satu-satu betul-betullah. Nah. Jadi tempoh masa yang panjang Nah kali aku tak mampu nak buat buatlah. Fa kafartu an ni Sampai aku terpaksa kafarahkan aku punya sumpah balik. Sebab tak boleh dah nak tadarus sendiri tak habis Quran. Dia dah lambat sangat. Wa syara'tu fi hifzihi wa Dan kemudian aku terus menghafal Quran. Allah. Oh, hak yang hebat ni nak. No. Baca satu ayat. Patah bahasa ni apa Al-Quran. Kita hak ni ilmu bahasa kita ni. Belajar bahasa ni tak habis Quran. Ya. Dan ini masalah dah pesan, cukup-cukup pesan benar ni. Saya kata bukan kat tonton, saya berkata kat diri saya sendiri ni, ni. Kita belajar rahsah, mari ke sini, duduk 4 tahun, 5 tahun, sampai saya 11 tahun. Quran tak habis-habis sampailah. Jangan kata 30. Bukhara tak habis. Duduk gawak sampai lah Jadi kita terjauh dalam bakat. Kita ni taksir dalam bakat. Kita kena sedak dah sebenarnya. Sebenarnya Yang tu yang asal pertama sebenarnya Yang kita kena buat Iaitu hidrul Quran Sangat penting Yang luksyobrah Masya Allah, Allah. Nah, Dia tumpu hak lain pula Sebab dia dah hadar Quran ini, Semua kena kuatkan lagi habalan Sebab Quran ni dia akan lari daripada kita Kalau kita tak ulang dia Seumpama unta yang lari Daripada ikatannya Kalau kita tak pergi tengok nah, Untakan lah Ini dia disebut dalam hadis kalau kata tengok orang-orang kita ni kadang-kadang dia lagi bangga hasil matang daripada hasil Qur'an. Kalau orang tanya hafal apa lah. Kalau duduk di pondok orang tanya hafal apa. Hafal al -fiyah. Dia lagi bangga hafal al daripada Qur'an. Dari Qur'an apa? tak? Lah? Qur'an tak apa. -apa. Al-fiyah habis tersebut baik. Hadang ya. maghruz. Itu maghruz sebenarnya tertipu. Syaitan dah bohong kamu dah. Kamu lari daripada kalam manusia daripada kalam Allah Ta'ala. Haa? Nah? Orang dulu mula dengan Quran. Kemudian baru hafal kalam manusia. Baru manusia senang masuk. Orang zaman lah. Hafal matan. Banyak-banyak matan. Lepas tu dia bangga dengan matan yang dia hafal. Lepas tu, sir tu aliman. Aku alim dah sekarang ni. Pada Quran tak apai. Masyair kata kalau tak apai Quran. mengaku mengakulah alim. Sampai bila-bila. Nisya Isri punya pergayaan. Masyair di sikit dalam bahagian. Kena ada niat tu apa? Kita kena ada niat lah di sini. Ha'afal Quran hasyad. Uh, hani Allah ku. Ha? Kami ni yang tak apa lagi nak, kena kena, kena ikut kepada jalan tu. So, Nih baru Mei tahun 1 masuklah maktabis mana mana. Nah masuk maktabis mana mana pihak Al-Quran. Ambil lah. Kena apa juga, jangan jangan kita jangan kita peninggulikan masalah kita di sini dengan benda lain. Pokokannya Kau balik nanti ni kalau tak ada penuh pun ada juga quran yang kita apa? Jangan nampak jujur saja. Pokoknya apa 30 lah? Nah, kuah-kuah apa dijawab ulang lah. Kawan saya boleh buat. Duduk sini 4 tahun, 5 tahun. Habis 30 juzuk Quran. Nah, Dia boleh buat benda Tapi kita tengok dia. Tengok saja kan. Tengok kegumnya semua. Kita tak buat pun. Sampai dia sudah juga kan. Saya ada 8 tahun lagi. Dan niat memang sungguh nak kenal habis 30 juzuk di sini. Tuan-tuan pun kena ada niat. Niatul mu'min khairul min amali. Kalau mati pun, mati penghafas Quran. Walaupun tak apa lagi. Kena start dah, Kena-kena start lah ni Kena ada semangat tu Jadi kita tak lihat apa yang sama, sorang sebenarnya Kena ada guru Tak boleh duduk rumah sorang-sorang Perang-perang sorang-sorang bohong kan dia Dengan handshake ya, kan. tu dah tepi kan Duduk orang-orang baca Al-Quran Dan kali Pegang saya tadi gitu. Facebook 2 jam Lepas tu Al-Quran 30 minit Dah menguap 80 kali Jadi sebab tu kita senang-senang-senang ada semangat ni. Saya cerita nak pergi semangat kat saya bulat ni. Ya. Dah doa buat kot orang kan. Jadi balik rumah ni nak duduk serta kot orang. Aku haram tak payah pun. Jadi kita nak kena payah lah lepas tu. Cuma kata kot orang tu. Boleh tak nak? Nah insyaAllah kena ada niat ni. Kena ada niat dalam mati kita. Tak boleh. Lepas ni masuk mak safih mana-mana. Mak safih sini banyak lah. Banyak nak mampus kita balik tak habis. Pelajar Azhar. Kalau Arab. Wajib 30 juta. Pelajar Melayu kita. Wafidin Pak jujur Malu gila Naknya tu bukannya satu Apa ni ruksah pada kita tu Naknya nak memalukan kita Senangnya Kata hampuan ni memang lekeh pun tak hampuan pak ya Jadi ya Tu pun tak lepas habib Memang hubuh pun Tak lepas pun Kuluhullah tulih pun tak lepas Habib Intiham Kuluhullah Bila nak tulih tu Terlupa tu Masya-Allah. Saya nak baca. Cuba kan, cuba Ustaz, pun Allah tak eh, semua orang Eh, sohora. Ini kan dia terlupa waktu tu. Kenal ke tak? Kenal. Kenal. Nak tengok macam ulama-ulama kita dulu. Jangan bimbang. Syekh Khalid Azhari. Syekh Khalid Azhari. Syarah kepada Alfiyah Ibnu Malik. I'ra Alfiyah Ibnu Malik. Mula hafal Quran. Mula muka hafal Quran. Mula membaca. Mula alik ba umur 35 tahun. Ha. Umur 35 tahun baru baca, baru menulis. Siapa dia jadi akhirnya? Sheikh Khalid Azhari. Sekarang kita iqra kepada Tamrinut Tullah, nah. Tamrinut Tullah iqra kepada Alfiq Ibn Malik. Boleh? Ha. Ethan ni pada bapa umur umur baca Quran sampai haram belok. Apa kata kita iqra kita tak tulis? kan nah, kita apa pun tak boleh langsung pun sampai Quran pun tak apa kita ni lebih hebat sebenarnya kelebihan kita menceritakan kelebihan luar jadi ya apabila <laughs> <tul> saya sedang baca Quran sama rahtu ala qouli ta'ala kemudian saya sudah di kalam Allah Taala pada kalam Allah Taala summa awrasnal kitaballadheena istafayna min ibadina Allah orang-orang yang Allah Taala Wariskan kita Al Quran ni adalah orang yang dipilih oleh Allah. Jadi kita doa, moga Allah pilih kita. Lah. Ha? Jangan kita menjauhkan daripada pilihan tersebut. Tapi yang dipilih ni ada tiga kelompok. Wamilhum zalimun lidastih, wamilhum mukhtasilun, wamilhum wamilhum sadqun bil khairat bismillah. Zalikah huwa al fabrul kareem. Ada orang yang zalim lidastih. Zalim lidastih maksudnya dia tidak beramal dengan apa yang ada dalam al Quran. Wa minhum muqtashif. Muqtashif ni maksudnya apa dia? Muktasik ni kadang-kadang buat dosa, kadang-kadang buat baik. Sedangkan pandangan sebut dia tu nah, tafsiran dia banyak ni ayat ni. Tapi tu sebahagian tersirat. Wa minhum sabiqun bil khairati biiznillah. Dan sebahagian di kalangan mereka ni ada yang sabiqun bil khairat. Sabiquna bil khairat. Maksudnya orang yang cepat melakukan kebaikan, beramal terus dengan Quran bukan. Ini tiga kelompok. Tiga kelompok manusia dalam yang dipilih oleh Allah untuk menghafal al-quran al karim ذلك هو الفضل الكبير Ini adalah kelebihan besar ya Allah taala bagi nah jadi Allah taala sebut yang tu dalam quran fakultu laita sha'ri min ayi al-aqsam ah, Dia kata, aku ni daripada yang mana punya kelompok ni yang zalimun li nafsi ataupun sadiq ka sadiqun bil khaira ثم قلت لست من الثاني ولا من الثالث بيقين. يعني kedua dan ketiga rasanya daklah kut. Yakin dak. Oh ni yani ni ada tawaduk. Nah, muqtasif pun dak. Yang sabiqun bil pun dak juga. Jadi aku da. ni dah tentulah, fa yata'ayyan an akuna min al-qism al-awwal, ay zalimun li di surah apa ni? Dalam surah Fatim Nah. Falin tutilka laylata hazina. Maka aku tidur pada malam tersebut dalam keadaan yang sangat sedih. Faraitu Rasulullah s.a.w. Faqalali. Kemudian aku bermimpi bertemu dengan Rasulullah. Maka Rasulullah kata apa? Bashir Qur'an -qura Nah, Berita gembira lah kepada orang-orang yang Qur'an. Qur'an di sini bukan pembaca, nah, penghafaz. Ingat tak? Nah? Dalam hadis Nabi s.a.w. Kalau Nabi sebut Qur'an -qura Qur'an, Qur'an di ma'nah hadirah. Kebanyakan. Kebanyakan hadis macam tu maksudnya. Sebab tu dalam hadis... Uh, kalau kita baca. Man qara'an Quran. Nah. Wa'amila dihih. Man qara'an Quran wa'amila dihih. Siapa yang membaca Quran dan beramal dengan Quran. Maka dia ni perumpamaan, perumpamaan orang ni adalah. Mislu al-Utrujah. Dia macam utrujah. Utrujah ni buah lemon. Dia bukan buah lemon lah. Buah sejenis buah lemon tapi besar sikit. Buah. Uh, jadi buah tersebut. Wahi. Nah. Nah. Ta'muhaa tayyid, warihuhaa tayyid. Ta'muhaa tayyid, warihuhaa tayyid. Dia punya bau dia sedap. Kasar pun sedap. Ini orang yang kara Al-Quran. Kemudian, apa maksud kara Al-Quran? Ayuh, hafidha Al-Quran. Orang yang hafidha Al-Quran. Nah, Masalul mu'min, al-ladhi yaqra'u Al-Quran. Masalul mu'min, al-ladhi yaqra'u Al-Quran, wa'amila bima fihi, dan beramalikan apa yang ada dalam quran Kamasalil utrujjah, kata Nabi seperti mana utur dia. Masuk sini. Wa mathalu al-munafiqin al-Qur'an nah apa dia? Kemas tadi. ar Orang munafik yang baca Quran pula dia adalah seumpama rayhana. Nah, ribuha tayyib wa ta'muha mur. Dia punya bau sedap. Tapi kalau rasa pekat. Kan bunga rayhana ni kalau rasa pekat. Jadi macam tulah orang munafik yang hafizul Quran maksudnya. Boleh sebab dalam hari tu kenapa kenapa dia punya siap dia nak terjemah kepada hadithah al-imam as al al imam Nawawi sendiri dalam dalam kitab minhaj syarah kepada apa ni Allah bersaudara alaihi salam Muhammad sahih muslim diletakkan tajuk tu bab apa bab berkenaan dengan fadlu hafaz al-quran orang yang menghafal quran tu kata nak abah kata tu bab tu hafal quran bukan baca quran Memang orang terjemah hadis itu siapa yang orang mukmin yang membaca Quran bukan membaca menghafal Quran. Maka kenapa? Maka nah, kenapa? Maka kata Nabi tabashir qurra al-Quran annahum yadkhuluna al-jannata dumar dumar. Nah, dengirlah kepada qurra quran nah para pembaca al-para penghafal Quran. Karena apa? Kerana mereka akan masuk ke dalam syurga Allah Ta'ala. Zumara, zumara. Sesuai berpasukan, berpasukan masuk. Tuma akbala ala zalikal faqir. Ha, jadi dia pada dengar. Zumara, zumara tu. Dengar zumara, zumara belakang. tu sebab aku ingat dulu. Nabi sebut dalam hadis. Dalam mimpi aku. Zumara, zumara. Kemudian terus dia. Akbala ala zalikal faqir. Kemudian dia terus berpaling. Kepada fakir tersebut. Yukabilu wajhahu. Dan kemudian dia mencium wajah. fakir tersebut. Waqala. وشهيدكم على اني اجزته تمام aku bersaksi kepada kamu semua bahawa aku telah mengijazahkan fulan ini na dia qiraa wa yqra' man dan dia boleh baca dan dia boleh untuk orang mana-mana pun baca kepada kepada dia wa kullu bi barakati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam semua ni daripada barakat Nabi sallallahu alaihi wasallam Allahu akbar apa nak semangat untuk kita hafal quran okay. terus Ya kitab ni memang kita lama lagi kalau baca macam tu lah sebab. sebab nah, Kita akan baca satu-satu kitab ni sebab kitab ni sangat baik Dan kalau kata ni khususnya untuk orang nak balik ke Malaysia Kalau kata dia nak baca di kampung ke dan sebagainya Kitab ni sangat sesuai Nah kitab Arba'in syarah jawah yang Jawa, dulu iya ni sangat sesuai untuk orang awal Sebab dia ada cerita Dan dia tidak apa ni uh, tidak terlalu panjang, tidak terlalu pendek sangat Dan cerita-cerita dalam tu menarik terus kullu, kullu, kullu nas ay kullu insan la ay yusbihu sa'iyan fi umurihi yakhudu maksudnya berpagi pagi-pagi nah pagi-pagi -pagi, yusbihu sa'iyan fi umurihi ber pagi apa ni me, me, apa ni me, menggerakkan ataupun berjalan melakukan urusan kehidupan betul mutasarri fi awradih ah, sama lah maksud dia ay yasbu wa ba ay badil nafsa hum fa muqituhha ay mukhlishuha min 'aqlisihha mukhlishuha min 'adabillahi ta'ala idh badalaha fi ta'atihi aw muqituhha na' ay mubrikuna wa mu wa muqituna fi 'adabihi idh badalaha fi ma'siyatihi baik faba'id setiap kita ni <tuh> yadhu nah pagi uh, maksudnya kita ni setiap hari kita adalah kita ni bangun dan kemudian menyelesaikan urusan kita. Semua orang macam tu. Sebab ini on fa moqtipuha. Maka dia seodaoda telah meletakkan diri dia ni untuk dia dijual, menjual apa ni diri dia kepada Allah Taala. Sama ada fa moqtipuha i.e. mukallisuh min azabillahi Taala in badanahu fi taati. Ini sebagai yang ini, uh, orang panggil apa ni digunakan. Orang panggil Allah dah ada saudara Muhammad. Kinayah kepada kepada Orang yang mana dia ni menghabiskan kehidupannya pagi-pagi dia kena tengok balik dia di mana dia habiskan kehidupan. Dia? Sama ada dia habiskan dalam jalan Allah Taala, awmu bikuha, awmu bikuha. Sama ada dia ni dalam keadaan yang direkahi Allah ataupun dia orang yang dimurkai oleh Allah Taala dan akan masuk ke dalam dalam langkah Allah Taala disebabkan dosa maksiat yang dia lakukan. Kita ni tengoklah, kita ni macam mana. Sama ada kita ni bae, fmuqtik atau bae, fmuqbil. Nah. قاتمة قاتمة هو يعلم النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال حين يسبح اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرش عرش عرشك حملة عرشك أشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أجل الله لا إله إلا وملائكتك وجميع, وجميع قلتك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك وأن محمدا عبدك محمدا عبدك ورسولك مرة أعطى الله ربوه ربوه أبو الله ربوه ربوه من النار أو مرتين فنصفه أو ثلاثا فثلاث فثلاث fa thalathata arba'in fa thalathata ruba'in aw arba'an fa kull fa kulluhu aywa wakadhi al-amsa wakada al-amsa wa yuqalu jadi ini cara macam mana kita nak muktif minanam ha jadi tadi dah sebut kullu nati yakhdu seseorang ni pagi-pagi pagi mengunaikan fada'u nafsuhu famu'tiqaha aw hubiquha jadi macam mana cara kita naik ke syurga macam mana kita nak bebaskan diri kita daripada api neraka Allah taala terus syekh masukkan ada hadis nabi SAW cara bagaimana untuk kita nak membebaskan diri kita daripada api neraka Allah taala yaitu dengan berzikir zikir inilah nak ha? setiap pagi kita baca allahumma inni asbahtu asyhaduka wa asyhadu hamalat arshika wa malaikatuka وَجَنِيَةٌ قَلْقِكَ أَنَّكَ أَنْتَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ وَحْدَكَ لَا شَرِيكَ لَكَ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ مرادان. Kalau sapa baca ni sekali setiap pagi, maka Allah akan membebaskan satu perempat daripada tubuh dia daripada neraka Allah taala. Siapa baca dua kali, maka setengah daripada badan dia akan dibebaskan daripada api neraka Allah taala. Siapa baca tiga kali, maka tiga perempat. Sapa baca empat kali, baguslah, maka keseluruhannya akan diampunkan oleh Allah taala dan dibebaskan daripada azab Allah. Begitu juga waktu petang. Waktu petang tukarlah. Bukan Allahumma ini asbah tu, Allahumma inni tu. Tukar yang tu Baca empat kali. Insya-Allah khair. Jadi kita pakat beramallah, nah. Pakat beramal kan benar. Wa warada. Wa warada an man qala yusbihu subhanallahi wa bihamdihi 100 marratan, faqad ishra min Allah. Saya yang kata pada setiap subuh, Subhanallah, wa dihampiri, Subhanallah, wa dihampiri, subuh kali. Jadi, kita harus bergantung kepada Allah. Nah, maka dia telah menjual diri dia kepada Allah Taala. Nampak tak? yang lain, yang lain, yang lain, yang lain, yang lain, yang lain, yang lain, yang lain, yang lain, yang lain, yang lain, yang lain, yang lain, yang lain, maka dia akan dilebaskan daripada afilah taala Allah subhanahu wa taala baik seterusnya wa nadaraste wa nadaraste al-tasufiyya annama qala la ilaha illa Allah 70000 marrah aqala 100000 marrah 70000 marrah na'am 70000 marrah a'ta Allah biha raqabatahu aw raqabatan qala qalah lahu min an-nar wa kanu yuhafidun ala fi'liha fi anfusihim waliban madar min ahlihi wa ikhwanihi wa yanbaghi lil muslim an yaf'ala iqtida'an bihi wa tabarrukan bi'af'alihi ha sesempai so, yang membaca kata ulama kata para ulama sufi tapi buat ni nak tolak sufi itu yang payah tu ha jadi cerita macam tak terima ah ha, jadi then. jadi kita baca apa kita kita ni orang yang kasih dengan ulama sufi kasih pun tak perkara dah Kasih pun tak fadah daripada daripada kita duduk lawan. Zaman lawan ni pelik-pelik orang. Zaman macam-macam. Lawan sufi, lawan ulama' sufi. Betul orang hero, heru. Ingat dia hero. an Annaman kala la ilaha illallah salahina alfi mera. Sapa yang baca la ilaha illallah tujuh puluh ribu kali. Maka Allah Ta'ala akan membebaskan dirinya dan juga diri orang yang mengatakannya raqabatan man qalaha maksudnya yang kamu bacakan untuknya napa man qala man qalaha lahu man qalaha lahu itu maksud apa maksudnya yang kamu bacakan untuknya tauli ajlihi nah lam tu lam ta'lil au li ajlihi minallah maka Allah taala akan membebaskan dia daripada api neraka bukan kita saja yang kita baca ribu kali itu kalau kita baca dekat kita kita pun terlepas termasuk dengan hak ni kita niat baca dekat dia pun terlepas juga ya, yang ni yang para ulama kumpul buat dalil nah ha? ha ni kumpul buat dalil dan ni bukan dalil juga nah ha? ni bukan dalil <coughs> Jadi kalau kata ni dalil dia ni tu dalil ni bukan dalil nah ha? ha ni kita kata, kita sebut dalil ni kita buat ni iqtidaan bihim tabarrukan bi ashaalihim kita tabarruk dengan perbuatan yang mereka lakukan dan apa yang mereka lakukan tadi diambil daripada sunnah Nabi SAW, tak? diambil kerana Nabi suruh kita zikirkan. Dan dalam Al-Quran Allah kita wa fa fa'alul kan? Dan benda ni bercanggah dengan usul syarak kita zikir la ilaha illallah banyak mana sekali. Tak bercanggah dengan usul syarak. Maka bila tak bercanggah dengan usul syarak, adakah termasuk dengan hadis nah, man uh, amila amalan laisa alaihi amruna, fa huwa tak, tak termasuk dalam hadis ni. Kullu bid'atin dalalah wa kullu tak termasuk dalam hadis juga. Nah. Walaupun kata, Nabi pernah buat, buahkan lah 70.000 kali. Nabi pernah buahkan. Kan kullu bila afil bala Kullu bala datin finna. Kullu pun dia tak faham maksud kullu tu apa ni. Ha? Buka kitab mantik tengok. Kullu tu apa ni. Ha? Bukan kullu semuanya maksud dengan kullu. Bukan maksudnya jami. Kullu ada maksud dengan majmur. Ha? Sebab tu kata Imam Akhbari disebut dalam mantik. Kita kata apa? Ha? Al-kullu hukmuna alal majmui kakullu za kalaysa za wukui dapatlah boleh kalau kullu hukmunal al majmu' kullu nita ni hukm kepada majmu' seperti nabi sebut ka kullu za ta seperti mana nabi sebut dalam hadis kullu za likalam yaqa ada hadis kan yang bila sayna zul yaday tuq nabi baca uh, Semayang yang zuhur ataupun semayang asar yang nabi semayang dua rakaat mana nabi bagi salam nuzul yaday tanya kepada nabi afsiratissalah annati ya rasulullah nabi kata apa semua itu tidak Nabi sebutlah hadis, "Kul zalika lam Kedua-duanya ada? Maksudnya dia semuanya ada. Boleh. "Kul zalika lam yaqa." Kemudian Nabi tanya kepada Saidina Abu Bakar ataupun sahabat yang lain, "Ashadaqa zul yaday?" Betul ke Saidina zul yaday ini sebut? Maka sahabat kata, Nam. "Ya Rasulullah." "Ashadaqa zul yaday?" Ha. Maka terus Nabi bangun sambung balik. Kemudian habis Nabi semalam Nabi kata apa? "Naknya aku ni pun nak "Nah, aku lupa, seperti mana kamu lupa." Bila aku lupa, maka ingatkan aku kata Nabi Rasulullah. Tak nampak? Jadi, macam mana kullu tadi ni? Adakah kullu tadi bermaksud semua dia nafi kalau Nabi? Kalau Nabi nafi semua, sedangkan ada satu di antara lupa dan juga, kan dia tanya, aku surat salam, am nafi. Kamu khasarkah, kamu lupa, ya Rasulullah. Kullu za'bika. Nabiakak. Kullu tadi nafi semua kah? Nah. Kullu nafi bak? Nafi apa? Nafi khasar. Tapi tak nafi, nafi. Faham? Tak nak faham eh? Ha Jadi kullu majmu' maksudnya kullu jami' tu dalam surah Kahfi Bila mana Nabi Khidir alaihisalam pecahkan kapal apa kata Nabi Khidir ha? Kata Nabi Khidir bila mana aku pecahkan kapal ini kena kena apa kena datangnya pemerintah yang zalim yang akan mengambil kullasafinat ghasba Dera gunakan kull Kula kullu juga dalam ayat tu. Kula stafinah til rasbah. Aku ambil, dia akan ambil semua kapai. Semua kan? Tak ambil semua lah. Sebab apa? Sebab kapai rosak tak ambil. Kalau sebut kullu, tapi makna semua kapai ambil. Habis tu kapai hak rosak tu, tak ada kerja apa? Bagi rosak pun dia ambil juga. Jadi kamu buat benda tak ada kerja? Tak. Tapi Nabi Khajian sebut kullu. Kullu tadi dengan maksud, Majmu' minastafinah, Fad akadat al-manim. قد اقذه الملك او قد اخذها الملك ملك akan ambil kapal tersebut tapi bukan semua kapal kapal yang rosak sikit dia tak ambil jadi kulu dengan maksud apa dia dengan maksud majmu bukan maksud jamih berapa banyak dalil dalam Quran ya Allah taala sebut nah yang menyebutkan Kulu bukan maksudnya jamih tiba-tiba ada orang baca hadis kullu bid'atin balalah semua ha ah, ni bagi bodoh faham tak baca hadis tak tahu baca hadis salah ikut sendiri ini termasuk orang yang sebut dalam hadis Nabi kata apa? Man kala... Uh, apa dia? Man kazaba alaya muta'amidan fal yatabawa maka'adahu minal nar. Ini termasuk orang yang kazaba ala Rasul. SAW. Muta'amid. Sebab tak ada ilmu. Lepas baca hadis syarah ikut dah. Jaga-jaga. Dah? Jaga-jaga. Ya Rabbi. Anjak syarah kita amat hadis. Nah, wakalu yuhafizuna ala fi'liha. Ha, ni para ulama sufi cukup jaga benda ni untuk diri mana Mereka akan baca 70 ribu Sebab tu Nazimkan zikir la'ilallah ni kalau boleh habiskan 70 ribu Untuk kehidupan kita Bukanlah perhabis suruh tu tak boleh mengaji mana Aduh saya jaja baca lah sehari dalam 100 ha? Jadi sehari kalau 100 Berapa hari nak habis? Hmm? 70 hari? Tak lah ha? 70 hari baru 70, 7 ribu lah ha? tujuh waktu hari lagi ya. Jadi berapa tau? Dua tahun. Jadi tu 2 tahun tak bau okay, kiran. <laughs> <laughs> Lama Tapi ya. <laughs> Tak boleh datang lah. kalau macam tadarus. Tak masuk surau sekali cepat-cepat. Mari. mata min ahalihim wa ikhwanihim <laughs> dan juga dibacakan kepada ahli keluarga mereka dan juga kepada saudara-mara -saudara mereka. Fa bagi baqi bil insani Maka manusia kena laksanakan benda ni. Tanya ada dzan ermuk ni, orang yang beriman dengan berkorban, wakat hukia terus baca. <tuk> wakat hukia, wakat hukia, anshar. Kali mau wahabi kita ni mana tolak semua, no? Oh kita ni, wahab. Nah, uli baca lepok lepakau. Kita ni penuh dengan syirik. Kalau so, baca daripada syiriknya, kalau so, buka kitab lepok. Kita, kita. Tak tahu apa yang kita nak baca. Tak ada ilmu langsung. Tak ada nur yang ditulis oleh lepak. Macam tengok kita lepak? ain wa jadd. Rasulullah. Maka hati, seperti. Dan syadaq. Falahuqia anna shabban salihan kana min ahli al-kashf ada seorang lelaki pemuda yang saleh. Nah, dan dia ni ahli kasyf. dan setelah mati ibunya. Matat ummuhu. Terus <tipun> watak, Dan kemudian Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia mati. Maka dia Allahumma salla ala zina Muhammad uh, bila mak dia dah mati maka dia menjerit waktu ketika tersebut dan dia menangis kumun qara ay saqata ma'shiyan dia jatuh pingsan terus ay saqata ma'shiyan 'alayh oh, 'anta li dhalik wa tadhakara annahu ra'a dia tengok mimpi jumpa mak dia bukan mimpi dia tengok mak dia Dia ada ikasyah dia tengok mak dia dalam neraka Allah taala Mesti masuk Allah. tu dia pensan, kejut je. Wakalan. Wakana bahu Mashayikh yang terhadap yang hadir. Nah, baik. Ada sebenarnya Mashayikh yang hadir pada. Jangan kita jangan baca Mashayikh. Mashayikh tak betul, no? Mashayikh tidak betul dari segi luhur. Mungkin ada Luhur yang Khalilah, tapi tidak, tidak tak tepat tak faham. Yang betulnya Mashayikh, ya, bukan, bukan Hamzah. Mashayikh tak betul. Ini diterbitkan oleh Mashayikh kita. Nampak orang ulama-ulama kita tidak ada orang tulis Mashayikh, tak nama. No? dan kebanyakan ada ulama-ulama India yang ada juga tulis dalam tulisan mereka masyayikh ulama-ulama India dan ada khata khata syai' rabbani khata syai' ada ada khata yang dah tersebar luas dalam dalam di ahli ilmu sendiri kena-kena yang yang betulnya masyayikh macam dalam kitab. lah masyayikh maka ba'du masyayikhi min sadati min as-sadaati hadirah apa maksud sadah Ia eh sadah sufi ah nidlam lil ahli nah jadi ada sebahagian masyayikh daripada sada sufi. Jadi di kalangan para ulama-ulama sufi ni hadir bersama dalam majlis pada waktu itu semua. Wakan terus. Magana qara'a hadhihi as-sab'ina hadhihi as 'arfan wa awrada ya wa arada wa arada wa arada an ya'idaha wa yadakhiraha li nafsihi. Fa talaba li nafsihi 'indama sami'a qawlan shadirul manqut Allahumma innaka ta'lam anni anni halaltu hadhihi 7ana wa ana wa uridu wa uridu at adkhilu hadhihi nafsi wa ashadu wa ashiduka wa ashadu anni wa ashiduka jangan tu tabak tu jatuh banyak tu tabak apa dekat daro fadilah ni banyak jatuh tu daro bila ni apa ni eloknya taruh min hajj tapi tak apa babu ada tabak banyak tak apa Nah, terus kerja pakai hati tu tak apa Sebab kalau kata kita betul betulkan kesalahan, itu termasuk nong daripada pembelajaran semua. Dan kalau tidak siapa pun tak tahu kesalahan kita itu di mana. Selepas ni kalau kata orang beli darul sabilah punya, orang boleh bicara ni pada ikat tengok. Ya, Nih dah pernah tengok dah ada kita mukhabalah nuskoh. Sebab ingat nol dua nuskoh kitab termasuk dua kita, bukan dikira satu kita. Nah, dua nuskoh kita ada kira dua kita. Dan masyai masyai zaman dulu, ulama mula zaman dulu disebut dalam taqlim, mulut taqlim, tarikh taqlim. Kami menyesal, dia kata waktu kami mengaji dulu kata Kami tidak mukabalah di antara kutub Yang kami tak mukabalah kitab Maka kami tak tahu kitab yang kami ada Itu betul-betul dia -betul. tidak kami boleh baca dengan kitab itu Lepas tu mukabalah itu kutub sangat penting Antara cara mukabalah macam mana? Macam mana? Macam mana? Orang ni pegang uskoh ni, orang ini pegang uskoh ni Orang ni pegang uskoh ni, pegang uskoh ni Maka kita pakat baca Lepas tu tengok pakat pun betul-betul Yang kitab ni kurang, tambah Mungkin kitab kita ni pun, darul bin has pun Bukan mesti betul-betul Dua jadi kot terjatuh dalam dapur fadilah ada Nga. Maka kita tambah pula dekat sini ha, Nampak na? tak? Cepat jangan potong Jangan potong Ini tidak ada adab dengan kita Jangan potong Tulis kat tepi no? ha, Wafim Nusak Tulis Wafim Nusak ha, Kar Adakah? Ada urut kar kat sini Tu so, adab yang ulama-ulama kita aja. Baik Jadi Bila mana Masyaykh ni ada seorang masyaykh ni dengar benda tersebut Maka dia kata kepada diri dia dia tengah masa tu dia zikir dah tujuh puluh ribu tujuh puluh ribu lah inilah rumah dia zikir lah dan dia zikir tu untuk diri dia. Nah, fakal fi nafsihi, andamah semaqul al-shabil madkoor bila mana dia dengar. Kalam pemuda tadi bila dia sebut kata mak ada dalam laka maka dia sebut dalam hati dia. Nih, ulama ni sebut Allahumma innaka ta'ala.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 Ha, maka dia kata aku bersaksi denganmu ya Allah. Sungguhnya apa dia? Aku telah menjual secara itu ataupun aku membeli. Boleh guna kedua-duanya. Secara ini boleh guna, maksud dengan ba'i' boleh guna dengan maksud kedua. -dua. Aku menjual dengan ni dengan tahlil aku tadi. Nah kepada ibu kepada budak ini, Pemuda budak ini daripada nak. Maksudnya aku gunakan tahlil ni Maka dengan berkat tahlil ini untuk membebaskan ibunya daripada na'aka Allah SWT. Faham? Faham? Tatamma kalamuhu. Faham? Tatamma kalamuhu. Faham? Faham? Faham? Faham? Tatamma kalamuhu illa wa wasurra sururan azimah. Bila mana selesai dia bercakap. Tatamma kalamuhu. Lama istatamma huwa kalamuhu. Nah. Tak boleh baca la sama istatamba kalam boleh tak jadi faedah. Dalam kalam dah sempurna kalam. Illa watabtasama shabu bila madab muda tu senyum. Habis dia cakap macam tu pemuda tu senyum. Wasurura dan kemudian gembira dengan gembira yang sangat-sangat. Wa qala alhamdulillah alladhi arani Nah, ummi qad qarajat qad qarajat minan nam. Ma auqat ايو خرجت هي انا من النار وامر بها الى الجنه الله ده قال الحمد لله انا تله مليت امي طلعت لوح بعيد من النار diarahkan oleh Allah untuk membawanya ke surga Allah سبحان مباركه 70000 مره لا اله الا الله ثم ان هذا الحديث حديث عظيم حديثه حديث يا كان عظيم واشتمل على مهمات قواعد الدين رواه وفي نسخه Akharajahu muslim. Ada riwayat yang sebut dengan rawah dalam nuskah yang lain sebut Akharajahu muslim. Fi sahihihi rahimahullah Allah SWT. Al-Hadith al-Rabi'u al-Ashurun An-Abi Zarrin al-Ghitaari radiallahu anhu Anil Nabi sallallahu alayhi wa sallam Fima yoruih an Rabbihi azza wa jal Anahu qal Ya ibadi Inni haramtu zulma ala nafsi Faja'altuhu baynakum harraman falapadalamu Ya ibadi, kaulah bawal, ilah man hari tu, fatahduni ahdi kum, Ya ibadi, tidak, fatahduni ahdi kum, Ya ibadi, kaulah jai, ilah man atam tu, fatatagimuni atatagim kum, fatagim kum, Ya ibadi, kaulah malar, ilah man kaso tu, atsukum atau atsikum, bila jalan. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا تفعي فتنفعوني يا عبادي لو أن أولكم وأخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أبقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيء يا عبادي لو أن أولكم وأخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفقر أسجر قلبي رجل واحد ما نقص ذلك من ملك شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألة ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المقياة إذا أدقل البحر يا عبادي إنما هي أعمالكم أهصيها لكم Maka <mumma> wafikum iaha, fman wajda khaira, fliyhamilillah, wman wa wajda khaira dalikah, faliy fala yalu mana illa nafsa. Rawahu muslim. Ada hadis al-Abudiyah, hadis al-Abudiyah ya. dan hadis mana Allah Taala gunakan kepada kita ini dengan nafas ibadi, masuknya dengan nafas yang sangat rahim. Nah hadis yang penuh dengan rahmat. Maka kita akan baca hadis ini minggu depan tu, baca dulu nak. Lah. Buena. Wallahu aalam bis bissawalah. Bacaan hadis ni pun panjang juga boleh tahulah. Kita tahan panjang betul. Tak tahu dah berapa hari nak ali ni wallahu aalam. Sebulan dah. Habis. Apa yang penting kita ambil manfaat hadis tu. Jangan kerana hadis yana. Wallahu aalam bis bissawalah. Tolong kita baca baik pun Yang tak ada kitab cari kitablah. Tak ada kitab ni cari kitab. <tuh> dan, dan saya minta Matan makan Puniah ni kalau boleh hafal ha. lah. Boleh kita hafal. Dan uh, saya akan jemput Syekh Ahmad Mamduh nanti insyaAllah yang dah bagi ijazah tadris kepada saya dalam kitab baitunniyah ni. Ah uh, Muhammad Salahuddin Ahmad. Uh, kita akan jemput dia nanti untuk datang. Itu saya dah jemput dia dah. Selepas tu kita nak khatam dah kitab ni. Saya dah jemput dia dan dia Syekh dah bagi dah Tarikh siap dah nak mai. Tiba-tiba kita kena batalkan sebab ada program Ada reja sikit pada waktu tersebut Jadi tak boleh, Syekh nak pergi Sampailah lah Yang ni mungkin ni rezeki kepada teman-teman semua lah Untuk kita ulang balik Dan kat-kat habis -kat nanti Kita akan panggil Syekh untuk main khatam Insya Allah Syekh akan khatam Dan Syekh akan bagi jazah kepada dia Tapi dengan syarat hafal Hafal matang ni 34 beg dia tak banyak pun 30 beg tiga hari nanti Kalau punya pen اللهم صل وسلم ومارك عليه وعلى آله صلى الله عليه وسلم أبدأ على محمد القيب النبي يرسل وذلك أخسر الحديث عن ذا وكل واحد آتا وحدا أول خطاق وهو مبتظم لا وهو لا يوشظ أو يعلم يغنى عبد الله صنع بيته وتمل في, في ضرده ونقيه والحسد المعروف طرق ورد في جلوه كثامش هرات وكله معروض ما في الحس كفطر. وَمَا صَلَّىٰ عَلَيْهِ وَلَا صَلَّىٰ أَفَأَنْتُمْ تَسْتَعْجِلُونَ وَلَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَانتَظِرْ موسى فساد كل ما على وصف الهزة بذكر أبا والله أبا إخذتك ذكف حساتني قريبا أو بعد أن هدت لذاب السماء عزيز فريني أو ثلاثة مشهور قوي أو غاما ثلاثة I need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 وَمَا مِنْ عِلْمَاتٍ عُمِضَتْ أَوْ خَفَا مُعَلَّلُونَ عِنْدَهُمْ فَخُورَةٌ وَذُخْلَاكَ فِي جَنَّاتِ أَوْامَنِ الْمُقَرِّبِ عِنْدَ أَهْلِ الْفَانِي وَالنَّرْجَالُ فِي حَالِ مَا أَتَى مِنْ نَظَرِ الْفَلَكِ وَالنُّورِ فِيهَا وَالصَّدَنَةِ وَأَمَّا هَؤُلَاءِ الْقَارِئُونَ عَلَى الْعَنَاكِ على الذي فوقك وانتغي مستكيف كله ضباب المستكيف والدهور فيما ذكر المستكيف وذلك السلف القديم النصور بدونه مختلف الخشان والملك والقرطبي غين ولا تحيط ولا يحمل السفر ولا مسكون من رجل منهم راس وإن معون الضفيف والوكر والكتب المختلقة النصور على النبي عن ذلك وقلت انا الجوهر المكنون سميتها منظمه البيكوني وقد 30 في 40 اتس ابيتها تمت خير قولا ومسي سمى الانصار بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدينا محمد بن عبد الله وصول الأمين وعلى آله وصحبه الأصبعين وصح وحنمنا الحمد لله لتوشي قرطة الله تعالى لأبنى مجلس تقام بجي تقريرات السنية في حل الباضي منظومة البيخومية يلسل كلام لشيخ مشايقنا العالم العلامة ربيلة الأستاذ رسل محمد مشاق رحمه الله تعالى وابنى قضاء في مكة المكرمة في أرزة dan saya mengambil uh, kitab ni dengan Syekh Ahmad juga Mabduh Dan saya mula membaca dengan Syekh Ahmad Mabduh Ketika mana di Malaysia Aku Syekh sampai di Malaysia 23 tahun yang lepas Kemudian uh, kami baca dalam kereta sepanjang perjalanan Syekh Dalam uh, dakwah selama seminggu lebih kurang Dan sepanjang seminggu tu Saya dengan Syekh baca dalam kereta uh, Saya baca dengan Syekh syarat dalam kereta Ini tak habis Mari balik ke Mesir Kemudian sambung sikit di mesej dan kemudian pergi pula uh, rehlah dengan syek saya dan Syek Ahmad Namdu. Inna lillahi taala ke Mekah Al-Mukarramah pada tahun 2012. Ah uh, 2013, 2013 2013. Dan eh uh, Allah ada Zainul Muhammad sambung bacaan pula di Mekah Al-Mukarramah pada setiap malam di hotel kami doranglah. Saya baca dan kemudian eh uh, syarahkan sampai lagi di maqam Nabi sallallahu alaihi wasallam dan qadam di maqam Nabi sallallahu alaihi wasallam dan syekh beri ijazah kepada saya di haiqah Madinah Al munawwarah dalam perjalanan kami nak balik ke Ka'bah dan syekh sebut dalam ijazah ini dia sebut kepada saya dengan nafas Bismillahirrahmanirrahim wa bihi nasta'in wa nussalli wa nusallim ala sayidina Sayyid wa wali Adam ajma'in amma ba'du وقد درس معي الأخ الصالح والطالب النجيب الأستاذ محمد نزرور بن عبد النصير القده الشافعي هذا الكتاب المبارك يعني أعني التخليرات السنية لشيخ شيوخنا العلمة حسن المشاة دراسة التحقيق وتدقيق إذا سيبتشى دراسة تحقيق وتدقيق سيبتشى دراسة تحقيق وتدقيق وذلك أثناء صحبته في بلاد مانيديا ini waktu ketika mana aku bersama dengan apa ni dia bersama dengan aku dalam perjalananku di Malaysia. Na safarati ila fi, fi Madinah. Kemudian di Makkah, kemudian di Makkah, kemudian bil Madinatul Munawwarah dan kemudian di Madinah al-Munawwarah. Jadi kita sekali bersyah di tiga negeri. Di Malaysia, Makkah, Madinah. Naam, wa fiha kana qatru. Dan di Madinahlah tempat kami khatam. Itu di depan maqam Nabi SAW. Dan semoga Allah Taala melaburlah benda Kami memohon kepada Allah untuk penerimaan dan manfaat kitab ini. Ajar tujuan akhir melukur. Nah dan aku ijazahkan kepada akhir melukur yang saya rasa. Anjiru ya ada kitab. Arti waktu curah tuh pada tlimil muallif Syaid Ahmad Rukini dan aku telah membaca kitab ini kepada anak murid kepada penulis kitab iaitu Syaid Ahmad Rukini. Hidup Allah Taala alim muallif. Terus dia pengarang penjaran kitab. Wakarik aku ajaztuh btdrisih, kma telakah u anni sifat min bijo bijoza fahmihi, waswasli dzinhi. Nah, dan aku ijazahkan dia untuk mengajarkan kitab ini. Kma anni, karena seperti mana yang dia telah belajar daripada aku, sifat min ini bijoza fahmihi, waswasli dzinhi dengan sebab bahawa dia orang yang faham dan juga orang yang uh, gitulah. Jadi, tu faham, dibaca kan? Bagi baca riak pula, kan? Kata Abu Ahmad Mamduh, Sa'ad As-Syafi'i Pada tarikh sebelah hari bulan 21, hari bulan 2, 2013 lah. Ini tarikh yang Syekh boleh Dan Syekh sebut pada saya secara jelas Yang dia kata, kamu adalah orang pertama Di antara muridku yang aku bagi ijazah Tadris, mutlaqan Mana-mana kita pun taklah bagi ijazah Pada sama-sama murid kamu dengan kamu Jadi, saya orang pertama Yang dapat ijazah daripada Syekh untuk Tadris dalam apa ni khususnya Dalam ni lah, kitab ni lah uh, Daripada Syekh lah, daripada Syekh Syekh Ahmad Mabuh Sebab tu, Syekh Sam berarti untuk dibacakan kitab ni kepada Kepada Apa ni, Ahbah Jadi saya pun pilih untuk kita baca balik kitab ni Kepada kita semua, insyaAllah okay. Baik, jadi kita sebelum terang tentang Mustalah Saya ingin terang juga berkenaan dengan sejarah Tadwin Hadal Khan Sejarah penulisan ilmu Mustalahan juga. Kita tidak terang tentang sejarah penulisan tentang hadis Nabi SAW. Karena apani, panjang nanti kita akan cerita. Dan kita cerita sekarang ini tentang Tadwin Fan Al-Mustalah. Nah. Orang yang pertama menulis tentang mustalah hadis ini adalah Al-Imam al, al Qadi Abu Muhammad Al-Ramahur Muzi. Ramahur Muzi adalah orang yang pertama menulis tentang mustalah hadis. Yang wafat pada tahun 360 ini dia. mana kitab beliau adalah Muhaddithul Fasil bain rawi wal-Rawi. -wa nah, kena ada kitab tu di rumah. Kena susut elok. Nah, ikut susun ikut susunan tarikh mati dia, baru kita akan ingat kitab-kitab ni. Ni kitab yang pertama, kitab kedua, kitab ketiga, keempat sampai hari. Jadi kitab yang pertama Muhaddithul Fasil. Nah, bain rawi wal-Rawi -wa yang dikarang oleh Al-Qadi Abu Muhammad ar-Ramah al-Muzi yang wafat pada tahun 360 Hijriah. Dan kitab ini tidak mengumpulkan kesemu, nah dalam bahas dalam ilmu. Dia salah perbincangan pertama dalam kitab ini kadang-kadang dia bagi orang mempunyai pahin ataupun dia buka jalan untuk orang lain syaraf berak bahasa. Tapi tetap tidak dinafikan keilmuan dan juga ketinggian uh, apa ni ilmu al imam rahman hurmuzi dalam ilmu usulah. Baik. Kemudian datangnya selepas itu imam hakim Abu Abdullah Muhammad bin Abdullah Naisaburi yang wasat pada tahun 405 Hijrah. Dan beberapa puluh tahun selepas itu penulis pula kitab dalam san yang sama Semua tak ditulis nama kitab tersebut. Nah, dan Imam Ibn Hajar mengatakan lan yuhaddath, ka lan yuhaddath hadza al kitab. Nah, ini tidak ditahdzikan. Maksudnya kitab ini tidak lagi disaring dengan elok pada kitab ini. Summa tadahu al Hafiz Abu Nu'aim Ahmad ibn Abdullah al-Isfahani al mutawaffa sanah 430 awal tadil fa amila kitab al hakim istakhrajan ma kad anta taba' imam apa ni al nay saburi hakim nay saburi imam abu nu'aym ahmad bin abdullah al isfahani pada lahir uh, yang wafat pada tahun 430 nah lebih kurang 25 tahun selepas itu dia mustakras balik pula daripada kita al imam hakim nay saburi dipunya mustakhrajat daripada dia maksudnya dia riwayatkan dari dengan riwayat yang ada pada dia Nah, yang seolah-olah sama dan sambung dengan riwayat yang ada pada Al-Imam Hakim Ibn Saburi. Kemudian datang pula zaman selepas tu iaitu ditulis oleh Al-Imam Al-Hafiz Qatif Al-Baghdadi yang wafat pada tahun 463 Hijriah yang menulis kitab dalam Usulul Hadis Mufalah Kifayah fi si 'Ilm riwayah dan juga kitab Al-Jami' li Ada'i Asy-Syaikh wa Dua kitab itu. Nah, kemudian datang pula selepas tu Al-Imam Qadi 'Ayyad. Nah, Al-Yahfubi, Al-Maliki, yang wafat pada tahun 548, dan dia tulis kita Al-Ilma' Fi dhubti al riwayati wa taqihi disamah. Tidak ada pula ditulis. Kemudian ditulis pula, selepas tahun tersebut, oleh Al-Imam Abu Habs Umar bin Abdul Majid, Al-Mayaniji, yang wafat pada tahun 580, dia tulis satu juzuk kitab, yang tajuk kitab tersebut, Ma la yasa'ul muhaddisa jahduhu. Nah. Uh, jadi, yang tak sepatutnya... ...Muhadis ini jahil dalam ilmu tersebut. Maksudnya kena raki mustalah ini. Maka ditulis satu juzuk kita. Pada tahun 5 ratif. Dia wafat pada tahun 5 ratif 80 hijri. Al-Imam Al-Mayadihi. Kemudian datang selepas itu... ...Al-Imam Al-Faqih. Al-Faqiyuddin Abu Amr Osmanu bin Salah. Abdul Rahman Al-Shahara Zuri. Ladilu Dimash. Ini yani adalah mudir dari hadis Al-Ashrafiyah. Mereka? Merafad pada tahun 643. Dan dia menjadi tawad lata Di daril hadis al-ashrafiyah. Dan dia tulis kitab yang masyhur Iaitu kitab Muqaddimah ibn Nussar. Muqaddimah setelah selepas tu lah. Selepas melambil beberapa kitab tu. Dan disaring daripada kitab-kitab yang sebelum ni. Jadi dia ambil daripada kitab Muhaddisul Fasil. Dia ambil daripada juzuk yang ditulis oleh Imam Naisaburi. Dia ambil daripada kitab Imam Suhani Abi Nu'ai. Dia ambil daripada kitab qatib Baghdadi diambil daripada kitab tali imam Qadi Iyab diambil daripada kitab yang ditulis oleh Al-Maynubi digabung semua tadi ditulis sebuah kitab baru pula iaitu pada Mukaddimah Ibnu Salah Jadi Mukaddimah Ibn Ibnu Salah ni ada lebih kurang 40 bab dalam Mukaddimah Ibnu Salah yang ditulis oleh Imam Ibnu Salah dan kemudian ulama-ulama banyaklah yang mengambil i'tibar dengan kitab Ibnu Salah ada yang ikhtisarkan kitab Ibnu Salah ada yang menulis pula dengan syair ada pula yang membuat hasiah ada pula yang tulis syaraf pula kepada Ibn Salah. Taqib ul-Idaq. Ada dua jilid kitab syaraf Ibn Salah. Macam-macam lagi lah. Khidmat kepada kitab tersebut. Kemudian, Laqasahu al-Imam al-Hafiz Syekhul Islam minhiddin Nawawi. Imam Nawawi mentalkitkan kitab Ibn Salah. Maka dijadikan kitab tadi dengan nama apa? Al-Irsyad ila ilmi al-Isnah. Nampak tak? Dia tulis pula al-Irsyad ila ilmi al-Isnah. Habis Hadisul Irsyah Imam Nawawi talqis lagi. Satu lagi kitab pada talqis ni atau dimulakkaskan kitab tersebut, diringkaskan kitab tadi dengan kitab al taqrir wa At-Taysir li Ma'rifati Sunanil Bashir na, Nabi sallallahu alaihi wasallam. At-Taqrir wa At-Taysir li Ma'rifati Sunanil Bashir al nabiy SAW. Jadi kitab tu talqis kepada pada At-Taqrir pada Irsyah, As-Sunnah na, Irsyah ila 'ilmi Al-Isna. Alhamdulillah kita ada kebanyakan kitab ni di rumah. Alhamdulillah. Nah, ha? banyakkan kitab ni kita ada di rumah. Di rumah kita. Ha? Dan kemudian daripada kita takhrij sini, Isri Quntaisir ni, Maka al-Imam Suyuti macam syarahkan kitab takhrij wa ta'tsir jadi kita apa? Tadribur Rawi. Tu kan? Siap Tadribur Rawi yang kita nak ambil faedah di Azhar tu, taj al-tauh satu, Fulan usul bi. Kan? Macam Tadribur Rawi. Ha? Daripada Kayak ha? Daripada takhrij. Nah, ni al-Imam Nawawi. Wanamalhafiz Zainul Aamidin atau Zain Zainul Aamidin? Alah Zainuddin Abu Fadl Abu Rahim Al Iraqi. Imaq Iraqi bukan? Wanam kan bukan. Syair yang mana dia telkit dalam mukadimah ibnu Salla. So ibu baik. Yang namakan kitab tersebut sebut dengan Amziah Al Iraqi. Nah ha? sebab dia sebut dalam dia punya dia punya kitab dia. Lakat tufihaatnussalahi ajma'a. Ah, Wadittuha ilman taraahu muzia. Aku tersaliq daripada kitab Ibnu Salah na ijmaah yang mana telah dikumpulkan oleh Ibnu Salah wa zidtuha ilman tarahu mawdhu'. Dan aku tambahkan pula kata Imam Al-Iraqi. Ditambahkan lagi. Ini ni orang panggil sya'nun ulum. Dia panggil muftawlidul ulum. Tawlidul ulum ni adalah kerja ulama kita. Dipanggil tawlidul ulum. Tambah lagi, tambah lagi, keluar lagi ilmu baharu lah, keluar lagi, keluar lagi, masya-Allah. orang panggil antara nau' tawlidul ulum di kalangan para ulama. Dan Ini selalu Syekh Ali Jum'ah asbuh. Kalau Rasulullah selalu sebut ni Taulidul ulum, Taulidul ulum. Syekh Usama pun selalu sebut juga Taulidul ulum. Apa Taulidul -ul Ulub? Ini antara yang ulama kita buat. Ha? Bila ulama kita macam Imam Naisabur, Imam Rahmahul Muzi tulis hitam yang pertama, tak berpada dengan yang pertama. Dan tulis pula yang kedua. Tambah sikit daripada tu. Sampailah kepada Imam Ibn Hajar. Al-Asqalil. Sampai kepada Imam Iraki. Lepas Imam Iraki tulis... Dia tulis kitab beri Arfiah Iraki dan dia tuliskan syarah kepada Arfiah Iraki dengan tajuk pada Fathu'l Mughith. Nah, nah Fathu'l Mughith. Panjang kitab tersebut. Summa ja'a al Shihabuddin Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani yang wafat pada tahun 852 Hijrah, syaikhul Islam fil hadis, Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, pengarang Fathul Bari. Dan nah, yang dia namakan kitab dia Nukbatul Fikar fi Musthalahi Ahli al asar Maka dia tulis pula Nukbatul Fiqah. Maka kemudian dia syarahkan kitab dia sendiri. Dengan kitab yang tajuknya... Nuzhatul Nazar Fi Tawbihi Nukbatul Fiqah. Tulis pula Nuzhatul Nazar pula. Nuzhat, syarah kepada Nukbat. Nah? Dan dalam tu ...disyarahkan dengan syarahan yang sangat lengkap. Dan banyaklah syarah-syarah yang lain... ...yang hadir, yang keluar... ...daripada syarahan kepada Nukbat. Nah, yang dikarang oleh Al-Imam. Al-Imam ibnu Hajar. Al kemudian... ...habis zaman Imam ibnu Hajar mami pura al-imam as-saqawi Al nah dan imam as-saqawi uh, memang ah ayo nah imam as-saqawi mensyarahkan pula al-fath al-iraqi dengan nama kitabnya Fathul Mufid juga nah dia mensyarahkan uh, apa ni Fathul Mufid nama sama dengan syarahan Az-Zammi Al al-Iraqi binni Fathul Mufid dia panggil Fathul Mufid juga sama kita jadi dua kitab nah Al al fathul Mughith al-Imam al-Saqawi, Fathul Mughith al-Imam Iraqi. Syarah kepada al-Fath al-Iraqi dia. Jangan terkejutlah ya jumpa ayah anak Nama silap nama apa? Tak. Dua kita sama. <laughs> Kemudian Imam Jalaluddin as-Suyuti, anak murid kepada al-Imam al-Iraqi, ahli Imam al-Saqawi. Al al Tulis pula kitab tadris yang kita sebut tadi syarah kepada takrir al-Imam al-Nawawi. Nampak? Dan juga Al-Imam Al-Suyuti juga ada mensyarahkan, membuat nazam. Nazam, mustalah hadis seribu baik. Dan ada disyarahkan oleh Al-Imam termasih. Kita tersebut. Nampaklah? Asyarat tersebut adalah, Manhaj Zawin Nazar. Manhaju Zawin Nazar syarah kepada Al-Fiyah. Al-Imam Al-Suyuti dalam ilmu mustalah hadis. Terima kasih. Dan kemudian tadi zaman tersebut Nah itu adalah kitab kitab besar Dalam kitab musollah Dan kita yang nak tumpu dalam musollah Kena ada kitab-kitab tersebut Walaupun kita tak baca dalam kitab Imam Rahamur, Ramahur Musi Kita tak baca dalam kitab Imam Naisal Kita tak baca dalam kitab tersebut Tapi kitab tersebut Dia punya dia ada dalam kitab-kitab yang datang ke lepas Jadi kitab Imam Ibn Salah Nah macam itulah kalau kita faham elok-elok Tentang pembahagian mazhab dan sebagainya maka kita akan faham Ulama-ulama kita yang tulis mazhab Contohnya kita baca kitab Fathul qori, Kenapa tak baca Al-Um tu? Maksudnya baca Al-Um macam mana kita tak sampai peringkat tersebut Tapi yang ada dalam Fathul Matan Adi Suja' tu sebenarnya Telah disaring daripada Al-Um Itu sebenarnya Kalau faham lagi elok Entahlah? Ini tak? Kalau mazhab syari'i Awak tak ambil Al-Um Itu kata-dali kata-hari sebenarnya bukan nak tanya Tapi nak bagi soalan Fahamlah? Tak pergi cadangan orang ini Tanya ke kadang ni ha, so, Soalan yang macam tu ataupun Soalan-soalan yang selalunya keluar daripada orang yang tak mengalami ha? ha, Dan kemudian Al-Imam datang selepas tu Yang kita, kita nak baca ni lah Pada tahun 1080 Iaitu wafatnya Al-Imam Umar bin Muhammad bin Futuh Al-Baykuni Al-Dimasfiq Al-Syafi'i al ta'ala Yang mana dia tulis-tulis satu magzumah Yang sangat masyur Iaitu magzumah Baya Kuniah Yang kita ada di sini dan banyak syarah dan hawasi yang ditulis Nah, Yang ditulis untuk mensyarahkan kitab ini Dalil kata kitab ini sangat berkat Sangat berkat dan sangat diterima oleh ulama Ini dalil kata ikhlasnya penulis tersebut Antara dalil ikhlas penulis tadi Ramai orang ikhbal kepada kitab tersebut Nah ada lebih kurang lima tiga puluh ataupun empat puluh syarah bagi baikul. Ada yang makhtuta, makhtuta saja dekat kat tak belah makhtuta, yang masih lagi dalam makhluk. Itu ringkasan lagi tak dikeluarkan. Yang dah dikeluarkan lebih kurang dalam lima belah ke enam belah buah yang dah dikeluarkan. Lebih lagi tak dikeluarkan lagi masih lagi dalam makhtuta. Ini antara serah dan juga ada hawashida syarah-syarah hasil syarah kepada syarah kepada kita bagi baikulnya. Nah dan kemudian Syarah yang agak penting, yang agak mutawasik sedikit, adalah kitab yang dikarang oleh Al-Hafif Muhammad bin Abdul Baqi, Ibni Yusuf Az-Zurqani. Imam Az-Zurqani adalah mensyarahkan kitab Al-Imam Al-Baykuni, dan kemudian Imam Al-Alamah Afiyah Al-Ujuhuri, atau az al lemah lah meletakkan hasyih pula. Hasyih Az-Juhuri, al Az-Zurqani. Uh, ada juga kitab tu di belakang Azhar ada juga. Tuma sabah betailah, betailah Allah wa'alaikum dan kemudian ada lagi ulama-ulama yang akhirnya menulis kitab mustalah antaranya Al-Imam uh, Tahir Jazairi Nah, yang wafat pada tahun 1338 Hijriah, itu ni kitab Taujihul Naba' Ila Usulil Atam, kitab tu ada ditahkik oleh Syekh uh, Abdul Fattah Abu Ghuddah, kitab tu pun kita kena ada juga di maktabah kita, karena kitab ni kata Syekh uh, Allah Muttalli Alayhi Sayyidina Muhammad Abdullah Sirajidi, Al-Nafisul Nadirun kitab ni sangat nafis Nah, perbahasan dalam kitab tu sangat nafis. Sangat menarik. Yang kadang tak disyarahkan dalam kitab lain, disyarahkan dalam kitab tersebut. Dan kitab Imam Qaib Jazairi. Kemudian ada juga yang tulis oleh imam Jamaluddin Al-Qasimi al Dimashqi, Mesri. Iaitu kitab Khawaih Uptahdif Min Fununi Mustalahil Hadid. Dan kemudian itu antara kitab sebahagiannya yang disebutkan oleh Syahabullah Syirah Jibdil dalam syarah Baya Ini saya pun mengaji kitab ni berdawai sampai habis. Dengan guru kita Syekh Muqtar Al-Jazairi. Berapa tahun yang pahamun. Hampir... Uh, 8 tahun yang pahamun. Dalam gaji kita ni Dan daripada apa-apa habis lah. Dihabik jazah Sambung dengan Syekh Abdullah S.A. Sekarang kita syarah manzumah berkulis. Alhamdulillah. Baik. Itu secara umum. Tentang ilmu musparah. Nah. Macam mana lahirnya kita yang kita dah faham atas ni Tunggu kita tengok sikit pada malam ni. Bagami barokah. Khutbatul kita. Bismillahirrahmanirrahim. <coughs> nah? Hamdan nah? liman nadhara wujuhah ahli al-hadith. Sada la fuji. Kepada maksud pujian. Sada la taqdiatu alhamdulillah hamdan. Nah. Alhamdulillah hamdan atau Ahmad hamdan. Ahmad hamdan liman nadhara wujuhah. Ada takdir tu. Liman nadhara wujuhah ahli al-hadith. Kepada siapa yang telah mencerahkan Menceriakan wajah ahli hadis, karena Nabi sebut dalam hadis: "Naudharallahum ro'an sani'amin makalati", atau ha? sani'amin makalati, fadha'ah uh, kama sani'ah, ha? fawahha fadha'ah kama sani'ah. <coughs> Maka Allah akan mencerahkan wajah orang. Sebelum mencintai kan wajah ahli hadis ni yang mulai tadi mendengar hadis Nabi dan menghafal hadis Nabi dan menyampaikan seperti yang dia dah. Batu ulama-ulama hadis ni wajah mereka ni semak. Saya kok, nah, kalau kita tengok nampak bercahaya, nah dan ini ahli hadis, nah ulama ulama hadis, dan disebut juga oleh para ulama ahlu hadis dihulu ahlu nabi, nah ahli hadis ini adalah ahlu nabi, nah, Wa walaupun mereka tidak bersahabat dengan diri nabi, tetapi mereka bersahabat dengan nafas nabi saw. Fasahu sahibu, maksudnya mereka bersahabat dengan nafas nabi. Yaitu dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Tu Allah Taala memuliakan mereka, وجعل مكانتهم عاليه في القديم والحديث. Maksudnya dan Allah menjadikan kedudukan mereka ini tinggi, في القديم والحديث. Maksudnya pada pada pada satu ketika rumah se dalam ilmu Allah yang kudim dan sekarang pemerintah ataupun pada ketika dulu dan akan datang. واصلي واسلم على سيدينا محمد المرفوع المقام wa ala alihi wa ashabihi alladheena Allah Jadi dalam mukadimah ni dipanggil bara'atul istihlal nah dipanggil bara'atul istihlal boleh sebut dalam bahasa bahasa Arabnya bara'atul matla dipanggil. apa maksud bara'atul istihlal bara'atul istihlal dengan maksud kalam yang digunakan oleh penulis nah, memahamkan kepada kita apa ilmu yang akan ditulis bila dia mulakan dengan ucapan hamdan ziman nadara wujuh ahli hadis eh, ni kita apa ni mukadimah pun dah tahu dah ni macam kita tentang ahli hadis nah wa ja'ala makanatuhum 'aliatan ni termasuk salah satu daripada nauk ilmu hadis iaitu sanad ali ahli kan ada kan dalam ilmu mustalah ada sanad ali mazhab fil qadim wal hadis oh. ah dari qadim al hadis hadis pun disebut juga di situ nah walaupun maksudnya saya segi lughah وصلي وسلم على سيدنا محمد مرفوع المقام oh ada satu lagi pula istilah marfu' nampak tak wa ala ali wa ashabihi alladhina ada kan ada hadis aziz ini disebut istilah dalam مصطلح yang digunakan oleh oleh pengarang iaitu syekh Hassan masy'ah rahimahullah taala dan saya juga baca kitab ni dengan syekh Ahmad Ruqayyim yang tadi syekh Ahmad Mamdook kan dialih dengan syekh Ahmad Bukhairi saya juga ada dalam majlis sekali pada waktu tersebut dan saya juga ambil tulis nasihat Muhammad Bukhari. Nah, dan saya samak kitab ni berdaulat sampai habis dengan Syihab Muhammad Ruqaini dan kebanyakan, bila kita tanya ulama-ulama di Mekah, Kebanyakan mereka bila kita tanya adakah pernah dengar bab kitab ni daripada way sampai habis dengan Syihab Hasan Mas'ad. Kata kata kata para ulama kita ni di Mekah eh. ni, kata kami tak dengar. Sebab waktu tu Syihab Hasan Mas'ad dah sibuk dengan qada. Dia dah sibuk dengan qadi pada waktu tu dia tak ada baca dan tidak. Di masjid al di masjid al dia ni baca kitab-kitab itu tentu ha? Kitab ni dia tak baca dah Tapi bila saya tanya kepada Sheikh Ahmad Rukhaimi, Sheikh Ahmad Rukhaimi kata Alhamdulillah, saya dah mendengar Kitab ni daripada awal sampai habis Dekat babus salam Dia hadir ke majlis Sheikh Ahmad Rukhaim Sheikh Khatul Masyad, pengarang kitab ni sendiri Dekat babus salam dia sebut Kata, aku mengaji kitab ni daripada awal sampai habis Dan aku dengar satu persatu Yang dibacakan oleh Syekh Khatul Masyad ha, Jadi ada sangat sama Bagaimana kita dalam tanah ni, saya ada dua tanah lah Tanah sama kitab ni daripada awal sampai habis Dengan Syekh Ahmad Ruqaymi dan Amin Turinah Syekh Al-Mashyab Dan juga Tanah Tadris Kitab ni dengan Syekh Ahmad Mulduh Baik Fa'amah so, bina'amati rabbika fahaddi Jadi cerita ni hanya untuk mensyukuri ni'mat Allah nah, Bukan cerita tu semata Saja-saja nak abak kat tuan-tuan Kata sanat, ilah koranda, bukan tujuan tu kita cerita Tentu sekarang sekadar untuk na'amah bina'amati rabbika fahaddi nah, Dan tu tujuan kita cerita Nama guru-guru kita Tujuan cerita nama-nama guru kita adalah untuk apa? ni? Untuk nak bagi tausiah. Siapa siapa kamu mengaji? Nah, kalau tidak ulama-ulama tak tulis kitab guru-guru dia. -guru nah, tak tulis kitab nama guru-guru dia. -guru kitab apa yang dia mengaji dengan guru dia? Nah, semua pakat tahu tu, tak mau tulis. Dah kali tokoh guru pakat tulis kita, saya alhamdulillah lah mengaji dengan seorang tokoh guru Tapi saya tahu tu tak mau cerita nama lah tokoh guru saya apa? Tokoh guru saya pun tahu tu juga dulu dia tak cerita tokoh guru di atas dia ha, sampai ya. Ah sampailah lah, dia, dia pun tak tahu mengaji apa. Mengaji apa dia? Jadi tak betul dengan no? istilah saya tidak mahu cerita siapa guru saya. Ni tak betul. Nah? Kenapa kamu tak mahu cerita guru kamu? Kamu nak tadi? Nah? Karena mungkin guru kamu muda daripada kamu. Nanti kita akan tengok dan not tadi. Dia tak mahu cerita guru dia siapa sebab guru dia muda daripada dia. Mana lekeh lah saya untuk guru muda. Nah? Ataupun saya tak mahu cerita sebab guru saya ni lagi kurang alim daripada saya. Sekiranya alim, saya alim lagi daripada dia. Jadi saya tak mahu sebut nama dia. Saya terus sebut nama untuk guru dia. Sebab Tuk Guru dia aku saya pernah jumpa juga. Tadi. Nah, Ha nok No tadi kita akan tengok lagi. Tak mau cerita. Tak mau cerita ni sebab apa? Rupa-rupanya tak mau cerita sebab Tuk Guru wahabi. Padahal Alhamdulillah mengajik saya dulu. Dia tak mau cerita. Tuk Guru saya ada pak. Cerita apa apa? Tak riak-riak semua. Saya cakap dia. Rupanya Tuk Guru dia wahabi. Lepas tu tak cerita. Mak aku orang bubuh kan? Sallallahu Baik. Amma ba'du fa hadhihi yani at saniyah fi hall al-fazl manzumat al-bayquniya da'at al-hajah ila al-'asr kitab taqdirat saniyah ni dalam syarahkan al-fazl manzumat bayquniya kitab ni para ulama sangat puji dan kitab ni memang kitab yang sangat sesuai untuk permulaan bacaan Dan kitab ni kata para masyayikh istirna na daripada kitab-kitab yang lain kalau kita baca kitab ni, kalau baca dengan tahdik, tahdiki, kita akan dapat faham tu. Saya minta semua tuan-tuan, baca kitab ni bila mengaji dengan kita, minta untuk tengok satu-satu dan kemudian minta untuk ingat semua-satu. -semua. Saya memang takut nanti Syekh Ahmad manduh bila dia mai nanti takut dia tanya, mampu tak boleh jawab, mampu aku. Mata ni, Muhammad Ja'far. Ha? Dia bohong, mampu. Ha? Jadi, kalau minta tolong jaga semua saya sama lah. Ha, lagi, mampu tak boleh jawab lagi. tunggu mai tanya pula lagi. dia Tak boleh jawab. Jawab tak betul tu tajoba dah. Lagik nak apa kena apa sahih. Semua akan dapat kelas lagi. Dah. La siyama. Ya, la siy, la Abna la siyama ni dia. Pun ya Allahumma salli Muhammad. Dia dalam adat apa ni? Ada tu nasbih dia, ada tu. Ha. La siyama. Hmm. Siap rupo. Ya rabbi. Siapa ingat ni? Ahli Lorah Siapa Ahli Lorah ni? Ha? Berasih apa? Tak nak tak lah Bolehkah ni? Boleh lagi kan? Larak lagi kan ni? Hei, nampak-nampak je wat Tak nak nak بسم الله جل وعلا أعلم أن اسم الواقع بعدها له ثلاث حالات في الأعراض التي يمت الفلاسيا ما نتيجة حال في تبرئةها. الحالة الأولى فيها يجوز للاسم الواقع بعد لفلاسيا ما أن أن يكون مجرورا بالاضافة سواء أكنها ذل اسم معرفة النكرة. Jika nak kirah ka idza ma'rifah dah lepas dah fi jama' boleh majrur yakni la fi jama' abna'i madrasati kita boleh baca fi yang pertama na hadha alwajhu afdal alwujuh wa aytharaha dah faham tak macam contohnya uhibbu riyadata wa la fi ma astibahati boleh sebut gitu dah jadi waw tu diarab banik wa la fi jama' waw iqtirabiyah au istithna'iyah ah لا لا نافيا للجنس سيا اسمها منصوب وعلامة نصبه الفتحة وهو مضاف وقبرها مهذوف تقديره كأن كائن ما زائده لا عمل لا لا عملها من الأعراب السباها مضاف إليه مجرور وعلامة الجبهي أن تصر هذا الرام الرام بنا ببعضها الحالة الثانية ويجد فيها أن يكون اسم الواقع بعدها مرفوعا سواء أكان معرفة أم نكرة قلت له بشأن وَحَجْبُ الْرِيَظَةَ وَلَا تِيَّمَا أَتِّبَاحَةُ Mereka baca jika Sibahatunya Irak buah tu Sibahat di Irak dengan Qabar li Mubtada' mahluf Takhdiruhu hiya Waljumlah min Mubtada' Walqabar silah mansool Dama halalahan minat Irak Halatul salifah Fiha yajudu lilismil waqi'i Ba'dah an yakuna mansooban Nampak na? Fala ka bi Arabi wajhaan Ada dua bulan Irak lagi bulan Salam mansoob Jadi La si Abna'a pun boleh Dan siap ma'abnai pun boleh Dan siap ma'abna'u pun boleh Ha Ini kalau arti nahu no, Baca semua pun boleh Lepas kalau baca kena ada dalilah Sebab apa orang baca macam tu Lepas nak nakira apa kalau baca kasrah Kalau baca kasrah jadi majeru Mudafu ilaih majeru Kalau baca fathah, Jadi apa? Jadi mansub Nasifah Mansubah Yang pertama Yang akan jadi sifah Ha Mansubah wa'alamatu nasbihil fathah, Ha na? dan kemudian Baik. dan dia kata kalau hal yang ketiga wa fiha yadudu lilifni alwaqi ba'daha an yakuna mansuban boleh jadi mansub dan ada dua i'rab dan i'rab dua wajah selepas mana ada tiada apa dia yang pertama i'rab an yu'raba atau an yu'raba tamyizan boleh Arab dengan tam'lis. Jika kana nakiratan. Kalau dia nakir. jika kana nakiratan. Contohnya. Istasyaral atibbau wala siyama tabiban mukhtasar. Tabiban. Tak ada alik kan? Tabiban mukhtasar. Jadi apa? Tam'lis. Gitu. Yang jadi tam'lis. Boleh na? Baik. Dan kalau kata yang kedua. An yu'riba mafu'ulan bihi. لفعل محذوف وذلك اذا كان معرفه كلمه معرفه boleh i'rab dengan dengan mansub dengan mansub ala bali ala maf'ul bih dan li fa'l mahdhuf contohnya beda minta maaf ha dia tabib jadi tabib baik uhibbu al siyama at-tabib al-mukhlifa uhibbu aqwa atibaa la siyama wa siyama al-tabiba al-mukhliqah nah. jadi apa? jadi maf'ulun bihi mansoobun li fi'limahatuh sakhiruhu a'mi au akhussu fahamah? akhussu nafiyyama nah. nah, akhussu al-tabiba al-mukhliqah jadi ada berapa erat? ada tiga era. Nah, boleh tiga erat dan kemudian ada berapa dia punya dia, dia, dia ada tiga barih dia boleh buat tiga barih boleh Berbarikasruah pun boleh selepas lati amat ya, Boleh berbarikmatahah pun boleh Berbarikmah pun boleh juga Tidak ada masalah Boleh jadi rafak Boleh jadi majeru Boleh jadi Mansur Boleh Dan dalam mansur ada dua pula Boleh jadi temgi Dan boleh jadi Maffakun umbi Bisa'lin mahzul Boleh tak? Ha? Boleh tak? Ya, jadi boleh berbarikmah Boleh tiga-tiga barik Saya ingat Tanya google Ha? Google hanya boleh dibuka oleh ahlinya, <gulai> ahlinya saja boleh tanya Google. Yang bukan ahli tak boleh. Sebab apa? Takut tersilap buka. Maksud tersilap buka, ni mana tersilap buka? Apa ni? Yang bentuknya cuma perbahasan ya. Ha, Jadi nak cari, betul tak? Salaman <gulai> Baik. Boleh tak? Latiya ma abna'u boleh juga. Jadi Arab dia pada abna'u. قادر لمبتدا مهذوف لا ديما ابنائي مضاف اليه لا ديما ابناء boleh i'rab dua yani abna madrasatina dan abna madrasatina ni maksudnya ni ini dia abna ni maf'ulun bih ah maf'ulun sebab apa ni maf'ulun bih sebab dia sebab dia ni jadi ma'rifah la dia ma'rifah waktu ni jadi dia akan i'rab jadi maf'ulun bih بفعل المهذوف تقديره لا سيما اخص ابناء مدرستنا. اه جملة. تقول انا saya betul apa lagi? Tolong beri. Nah. Dah tahu dah ni. لا سيما ابناء مدرستنا. لا سيما ابناء لا سيما ابناء البيت الصولطيه. Nah, لتكون لهم عونا في فهم Ma'ashqal Jadi kitab ni lebih-lebih lagi kata Syed Zaman sekarang ni sangat perlu untuk disusun Syarah kepada Mangzumah Baya Kuniyah ni Dan kemudian Lebih-lebih lagi kepada anak-anak madrasah Saulatiyah Ritakuna lahum aunan fi fahmi ma'ushkil Ma'ashqalah Untuk tolong kepada apa yang mereka muskil pada ilmu mustalah hadith Dan Saulatiyah dulu ni Uh, sekarang ni di Ka'qiyah di, Mas di, di, di, di Masjid Di Masjid Al-Muqarama Di kawasan Ka'qiyah Tuan-tuan pernah pergi di sana nah. uh, Kita berkali-kali rafli ke situ berjumpa dengan masyai-masyai yang sibab di situ huh? Dan ramai no ulama-ulama yang lahir daripada Madrasah Saulatiyah nah, Yang lahir daripada Madrasah Saulatiyah Ramai tu Alim ulama daripada sana Baik Dan ada guru, -guru kita pun yang ramai juga yang mengajar di situ Saya pergi ke Madrasah Saulatiyah Di dengan Syekh Ahmad Mamlu Amin kali pertama banyak kali sebelum tu lepas tu pi masuk dan melawat ke kelas-kelas dengan Syekh Ahmad Mamduh dibawa oleh mudir pada waktu tu uh, Allah Allahumma salla Muhammad kemudian kali kedua saya pi pula baru bangun eh bermula yang pas saya pi pula satu tempat terjadi dan kemudian jumpa dengan Syekh Ayub Ahmad untuk bagi sanad sama' apa ni min dengan dia dan saya makan sekali dengan guru-guru dalam dalam apa dalam dalam bilik tu dalam bilik dengan guru-guru di madrasah Ulama' so, usaha ni, ulamak, ulamak, usah, ni tak Mengajak majid al-haram pun ada Dalam kibar ulama' si Makkah al-Mukarramah Tak ada tawabuk semua Pakat tahu duk Lepas waktu rehat Pakat-pakat duduk dalam bilik Makan teh Makan teh lah Makan roti Cecah teh Roti krah tu makan ni Roti krah tu Roti mayat orangnya tu Roti mayat tu pakai dalam majlis jah Nasi kata tak makan Makan roti tu je ya. Saya pun kumpang dengan mereka lah. Nanti duduk sekali makan kalau ada lawan entu melawak, kan? Tentu-tentu lah. Melawaklah untuk guru ni. Lawak-lawak depa sama-sama depa. Tak lawan kita ambil manfaatlah. Tentu walaupun malawak. Malawak lawak, kan? Kalau lawan melawak tadi melawak tu semuanya hukum fiqah, lawak ada hadis, lawak semua gitu semua. Sebab bukan buat-buat -buka tu noh. Ha, kita duduk sama-sama kita -sama kan macam melawak ni memang merapu buruk. Jadi bila main anak murid ya, dah melawak masuk hukum fiqah. Ah ni awliya' alhamdulillah ni kibar-kibar awliya' semua insyaAllah baik-baik jadi apa ni Allah SWT masa saya pergi dengan Syekh Ahmad Mamduh ada seorang syekh ni dia bagi kepada akak bagi apa? selok dalam poket dia selok dalam poket dia selok dalam poket dia dua kulak satu kacang kacang kecil kan bekal kecil dia bagi kacang keorang dah tu saya balik tu dikang kacang ni cik je Makan sedap tak lah mampu eh Makan-makan set saya beli Tau apa-apa ringgit katakan tu 35 ringgit Satu so Pine Pine lah Kacang pine Tapi salah Salahuddin Tanya Kacang pine Tanya kacang pine tu warna putih Satu bekas besar ni 700 ni. Bekas apa ni Macam botol mineral tu Penuh botol mineral tu 700 jenis Mahan Rupanya dia pergi Nuk <laughs> penang lekeh kacang tu <laughs> Kacang tu pun mahal dan kacang sangat baik untuk kesihatan dan apa ni lebih baiklah kepada orang yang lemah jantung sebab bahai <laughs> baik wa manhajan nah oh, wa manhajan wadhihan insyaallah ta'ala lima fawqaha nah min min al-mutawwil min Allah ta'ala rajiyan min Allah ta'ala an yqrin zalika bil qabul Allah ta'ala apa ni menjadikan kita ini penerimaan wajib adahu, au wajib ada hu, wajib ada min al amal al qalisi al muwakilil maimun dan menjadikan amal ini amal yang khalis yang menyampaikan kepada keinginan kita, itu keinginan pengarang berda nak masuk syurga Allah Taala lah, syurga Allah Taala membenarkan syakasan masyarakat apa ni dan Allah Taala telah menunjukkan kepada kita berkah dan juga kebaikan dia menjadikan dia termasuk orang-orang yang bertakwa dan didekatkan sama dengan para anbiya aleyhissalatu wassalam. Manama wajakta ayyuhan nadhiru fi dhalika min sawabil fa min Allah mujdilil Mana-mana yang kamu dapatkan ayyuhan nadhir, hadir. Digunakan dengan kata al-nadhir. orang otok yang nadhir, nadhir maksudnya melihat dengan pandangan yang tadi. Dia tak sebut ayyuhal qari. Karena kadang-kadang kita baca sekali gus mungkin kita akan nampak mungkin tak betul. Tapi orang yang nazir Maksudnya tengok betul-betul baru tahu Kata salah ke tak betul nah, Salah ke betul ke tak betul ke Selepas kita tengok dengan im'anil nabam Dengan pandangan yang jelas Min sawabin Kalau lah seorang tu melihat dengan pandangan yang benar Citak ni nampaknya betul Famin Allahi mujizim la'abam Maka semua tu kembali kepada Allah Taala. Itu adalah anugerah daripada Allah Kalau kamu dapati dalam ni ada kesilapan Famin khusuri itu adalah kesilapanku. Kelemahanku. Wa'anal hariyu bil khatau. Dan aku ni adalah orang yang memang banyak kesilapan. Orang yang selalu dilingkungi dengan kesilapan. Wa'billahi wa wa'ilaihi s'inari. Dan dengan Allah aku beri'atimah. Dan kepadanya lah aku bersandar. Allah. Ini adalah pemulaan wakaddimah. Yang menunjukkan bahawa pengarang adalah orang yang sangat sawaduk. Dalam menulis cita ini. Jadi kita mulakan sedikit untuk kita ambil manfaat cita. Bismillahirrahmanirrahim. Abdahu bil hamdi mursalim ala Muhammad al Qur'ani arsila wadi min aksem alhadid yadha, wakul wahipi asa wadha. Bismillahirohmanirohim. Abdahu mangtumah badeh ibawfiyan. Aku mulakan mangtumah aku ini dengan permulaan yang idafi bil hamdi allahi. Abdahu bil taala. Maka kenapa dipanggil ibtidak-idhafi? Kerana tidak ada dua ibtidak. Kenapa dipanggil ibtidak-ul-idhafi? Yang kedua dipanggil ibtidak-ul-haqiqi. Ibtidak-ul-haqiqi maksudnya yang sebelumnya tidak ada ibtidak. Apabila bismillahirrahmanirrahim. Maka bismillah dipanggil ibtidak-ul-haqiqi. Maka Alhamdulillah juga dipanggil ibtidak. Berarti ibtidak-ul-idhafi. Kerana beramal dengan apa? Ibtidak-ul-iqtidak-ul-kita-ul-adji. Kerana mengikuti apa yang disebut dalam Quranul-Karim. وعملا بقوله صلى الله عليه وسلم استمرا معاه حديث النبي صلى الله عليه وسلم كل امر ذي بال لا يبدا فيه بالحمد لله او بالحمد لله على سبيل الحكايه فهو اقطا رواه ابو داوود وغيره وحسنه ابن الصلاح setiap urusan yang diiktibar oleh syarak yang dilakukan oleh seorang yang mukallaf tersebut yang tidak dimulakan dengan alhamdulillah maka terputuslah amalan tersebut daripada barokah. itu maksudnya apa? faham? Ha? baik jadi permulaannya kita kata ni kan Nabi suruh mula ni mula apa? dah mula dengan Bismillah sebab tu dipanggil istidak boleh cedak tidak juga ha. makna karena ada hadis lain yang menyebutkan kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bizikrillah ada hadis yang bismillah jadi gabungan semua-semua hari tadi ni tidak bercanggah nah? Bismillah bercanggah dengan Alhamdulillah tak bercanggah sebab tu boleh gabungkan semua hadis. Kan kita dah baca dah waktu ketika mana minggu lepas tentang hadis jamak kan? Kita nak jamakkan hadis. Ataupun kita nak tarjihkan ataupun kita nak tawquf kan? Dan sebagainya tu kita mula dengan apa dengan jamak dulu. Jamakkan dulu hadis. Jadi pun jamakkan. Jadi bismillah ada di juga Nabi sebut yang tidak dimulakan dengan bismillah maka amr taq qat aqba. Tak mula dengan alhamdulillah pun aqtaq juga. Tak mula dengan zikrullah akbar. Jadi bismillah dan alhamdulillah termasuk zikrullah. Maka mulakan kedua-dua sekali. Jadi mengikut dengan Quran, Quran mula dengan bismillah. Dan sanahu bilhamdillah. Maka bismillah alhamdulillah rabbil Maka dia pengen telahul hakiki, bukan ul idhafi. Faham? Nah, baik. Musalliyan, ai usalli hal kaun musalliyan. Faham? <coughs> Jadi musalliyan ini di Ha, hal keadaan aku berselawat fahya halun muakkadah na hudifa amilha ai wa musliman ha nampak jadi hal muakkadah dan dia dihazafkan amil dia apa amil kepada hal muakkadah ni ai musliman tak disebutkan musliman ai wa musliman abdahu bilhamdi musalliyan jadi orang tanya apalah kenapa tak disebutkan mu, mu, apa ni musliman ke Kan makruh kalau tidak sebut Salli wa sallim Ala Sayyidina Rasul Maka disebutkan dah disebutkan juga Haa? Tak minta lah Cuma dihadapkan amirnya Ibu Sallima Ala Sayyidina Muhammadin khairi Nabi Ursila Di alifil itlaq Nah, ha? Apa maksud alifil itlaq? Maksudnya aku memulakan Dengan pujian kepada Allah dan kemudian musallian ala dan berselawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Nah, khairin Nabi Ursila sebaik-baik Nabi yang diutuskan. Ursila sila ada alif ala kamil binyat aliful islah. Apa aliful islah? Aliful islah maksudnya adalah alif alati taati fi akhiril bay. Alif yang mana datang pada akhiril bay? Alati qablaha fathul dituzin al-shar nah lituzinasyu'ara untuk nak wazankan syair nah ha, jadi untuk nak wazankan syair tadi maka diletakkan alif di belakang sebabnya aliful itlaq alif yang datang pada akhir baik nah yang mana sebelumnya itu apa dia sebelumnya tadi fathah <tuh> ursila <tuh> <tuh> kan lam tu fatah kan ha maksud syarat dia mesti sebelumnya fathah faham nah baru diletakkan aliful itlaq di belakang sebab tu Baik. Ayur sila diumumi, ur sila diumumi. Alqalqi yang diutuskan kepada sekian makhluk. Wabada tidak idil basmalah, ah, basmalah, alhamdalah. Ini dipanggil basmalah, alhamdalah dipanggil pada dipanggil nahtu al-arabi. Nahtu al-arabi. Nah. Nahat ni banyak Nahat Maksudnya apa? Nahat ni maksudnya ringkasan daripada kalimah yang panjang oleh orang Arab di benua Arab. Ya tanya benda. Hamdalah. Benda berkatakan. Alhamdulillah. Basmalah. Nisf Allah. Hawalah. Tidak hula walau kuat. Allah bila. Lagi benda lagi. Hawa. Haihale. Haihale. Haihale. Fala. Haihale. Lagi benda lagi. Istighfar. Amin. Allah min syaitan rojiim. Lagi. Istirja. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lagi? Subhanah, subhanallah. Lagi? Macam-macam Ada -macam banyak Ada banyaklah nahatul arabini nak banyak. Ah, satu kalau kita baca kita kalau jumpa apa ni nahatul arabini kita kena faham. Nah, contohnya seorang sahabat Nabi SAW sedang berjalan, kemudian tengok ada seorang lelaki sedang membacakan al-Quran di tepi jalan dan kemudian meminta-minta kepada orang dengan duit dengan bacaan dia tadi. Fatarja'a Kemudian dia istirjak. Nah. Istirjaklah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jangan buka kitab bekah kalau tengok kalau dengar apa-apa musibah yang menimpa. Nah, sama ada hilang dan sebagainya dan sebagainya, maka bacalah istirjak. Baru kita pun istirjak. Ya. Bal istirjak, istirjak, istirjak. Ya. Apa dia? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'unlah. لذلك أتا؟ تا نجدي هذولا، بره؟ تلبيان يا بني نحط العربي، نحط العربي، بره؟ باي، فأقول ذي هي المسائل التي ذكرها حال كونه، فااا، وذي من أحسن الحديث عدة، آه بس، وذي من أحسن الحديث عدة yaitu masail Yang mana akan disebutkan Al-ati al Al-masailil-ati al Zakaraha Hala Min aktamil hadith Ya iddah ah, Masail yang akan disebutkan nanti selepas ini Wazi Z di sini digunakan dengan Apa dia? Dia bagi ismu l-isyarah Ismu l-isyarah Ismu l-isyarah li Lilqari Z Nampaklah? Dia sebut la hadi. Nah, hadi, dia tak sebut hadi. Sebut zi saja. Ah, nah? dan alfiyah al-mukala fi hadat sebut nama-nama isim insyaallah. Dazi mu'arifi. Si. Nah. Jadi zi min akthar, jadi seolah-olah pengarang menyebutkan ni dengan istidhar zihi. Salah dia dah sebut dah kata ini adalah akthar. Dia tulis dah lagi? Dak gitu ni. Tulis dak lagi. Tapi dah sebut dah hadi. Tadbolah hatta bid. Sebentar. Mau dalam akhilah dalam nuhf dini mana satu yang dipanggil ismul isyarah? Tan zal tu, tan ya dusen. Nah? Al-Bashriyun Al-Bashriyun mengatakan kedua-dua, di. Huruf za kedua-dua tu dipanggil ismul isyarah. Manakala Kufiyun mengatakan zal tu saja. Nah? zalsu sahaja yang menunjukkan benda isteri syarah itu bukan Ibn Akhil yang dalam Ibn Akhil adalah syarah baik zi'ail masail al-aati zakaraha halatau liha min aqsamil hadith ya iddah ha qabruha isnan ada berapa banyak ada berapa banyak bahagian yang disebutkan dalam kitab ni ada 32 bahagian ha 32 bahagian ha yang disebutkan oleh para ulama ada yang nyanya khusus untuk matan. Dalam perbahasan kita musalah hadis ni ada yang berkaitan khusus dengan matan hadis. Maka yang berkaitan khusus dengan matan saja perbincangan tentang matan. Contohnya macam marfu', mauquf, maqtu', nah? dan dan semua dipanggil berkaitan dengan matan. Semua hada hadis marfu'. Ini hadis marfu'. Ni dia bincang bab ni? Disebut marfu' pun semua ni semua berkaitan dengan matan. Ya? Faham tak? Ha? Ada yang khusus dengan sanak. Sanak sana yang ali, sanak yang nazil, dan sebagainya. Apa tak? Ha? <coughs> Ada yang kembali kepada kedua-dua. Melihat kepada matan dan sanak. Seperti sahih, hasan, ba'ir. Dia boleh dua orang sekali. Mungkin sahih pada matan, sahih pada sanak. Ba'ir pada matan, ba'ir pada sanak. Boleh jadi. Boleh faham? Okay. Jadi kalau bincang marfu, orang tak bincang marfu pada pada sanak. Sebab merfuk dia tak bincang zanat. Merfuk bincang pada matang. Matang ni sandak kepada siapa? Aduh. Merfuk. Matang ni sandak kepada siapa? Maksudnya bincang matang. Paham ha? Nazil. Nazil orang tak bincang pada sanat. Pada pada mata. matang. Matang ni nazil tak ni? Wah, oh, nazil apa matang? Yang nazilnya sanat. Nah. Sanat tu akan jadi nazil ataupun jadi alif. Boleh kan? Ha? Ini pembahagian dia. Nak beritahu tu. Dan dalam ni ada 36. Al-Imam Ibn Salah dalam kitab Muqaddimah Ibn Salah. Ada masukkan lebih kurang 60 lebih. B dan Imam Ibn Hajar kata, aku akan tambah lagi lebih daripada tu. Ada dekat 100 bak dalam musulah ni. Tapi dia tak sempat tulis. Dia sempat tulis sampai yang ke 90 lebih ya tak silap. saya. Ke 80 lebih, lebih kurang. Ada lagi 20 lebih, dia tak dapat tulis dan dia meningkat. Tak sempat nak tahu. Maka ilmu talimati masuk sekali ke dalam koron bersama dengan Al Imam Ibn Hajar. Allah SWT. Jadi maksudnya, syaknu untuk taulid lagi ulum tu masih ada. Kalau Imam Ibn Hajar sebut, kata akan dia kata bukan yang disebut oleh Imam Ibn Salah tu saja. Ada banyak tu saja. Tak malahan lebih daripada itu. Nampak Baik. Wa huwa ilmun. Apakah maksud hadis ni? Apakah maksud apa ni Allah Taala Abu hadis tentang ilmu musalah ni apa maksud dia? Huwa ilmun biqawa'id Ilmu mu dengan qawaid, يعرف biha احوال السنبي dengan tanah, dengan kaedah tersebut kita dapat mengetahui sah ahwalus sanad. Ha? Dirafu ya biha ahwalus wal matn min sihhatin wa hasalin wa da'fih. Ha? Jadi kita boleh tahu sanad ini sama ada apa ni matannya juga sanad dan matanya sama ada sahih, hasan ataupun baik. Itu tujuan mengaji mustalah. Sangat penting ilmu mustalah ni sebab zaman dah ni ramai orang pakai berguna ilmu mustalah tapi guna untuk cara lain. Ha? Nah, jalan, jalan dia untuk nak Membaikkan hadis ulama-ulama tuli dan kemudian nak menyalahkan ulama-ulama dan sebagainya. Kenapa? Karena dia hanya berpadah dengan ilmu ni tak padah dengan ilmu lain sama. Tak cukup ke? Ha? Solah, ini ilmu alat saja. Alat untuk kita baca hadis Nabi sallallahu alaihi untuk kita rujuk dengan kitab-kitab rijal, kita nak tengok tu. Ha? Bukanlah alat ni sebagai guna alat tu juga nak tikam ulama-ulama? Tak betul tu. Ulama susun alat ni untuk nak khidmat dengan Quran dan hadis. Tiba-tiba guna alat ni untuk nak tikam ulama. Gila. Kadang-kadang dia arti daripada ulamak lagi. Bahaya lah. Apakah mauduk perbahasan ilmu mustalah hadis ni? Al-rawi wal-marwi min haisul qabulu wal-raddu nah Perbincangan dia, tajuk dia adalah sekenaan dengan rawi dan juga marwi. nah Ya, tu hadis nililah. Min haisul qabulu wal-raddu Apa yang rak kabul? Apa yang rak kabul? Muktadat. selepas haisul jumlah nah selepas itu dia jumlah haitu tidak akan di apa ni ditambah melainkan dengan jumlah dan haitu selepas dia akan jadi irob dengan mubtada batul jangan baca selepas itu dibacakan haitur qabuli atau haitul qabula la haitur qabul nah, la ya rabu wa faidatoha apakah faidah? Faidah pengajian ilmu mustalah ni ma'rifatu ma, ma yuqbalu wa, wa ma yurad mana apa yang diterima dan apa yang ditolak wa arada bil aksan. Majsh malul anwa' yang dimaksudkan dengan aksam di sini wadimin aksanil hadis yang ibda' dimasukkan dengan aksam di sini adalah anwa' sekali dia kata. Beri mana? Sebab apa? Sebab nauk ni bawah pada kisem ni. Ni masuk mantik ni, ni masuk mantik lah. Dimasukkan aksam di sini dimasukkan anwa'. Sebab kisemul hadis ada tiga. Mana? Apa kisemul hadis ada tiga ya? ya? Sah? Ba'if Apa dia? Hasil Dan di bawah Tahih tu Di bawah Ba'if tu pula Ada Al-Wa'qadhir Maksudnya Kisim Kemudian Babu lah Babu apa? Al-Wa'qadir Al-Wa'qadir Al-Wa'qadir Boleh kan? Okay. Allah SWT Al-Zainal Muhammad al uh, dia yang paling atas dia penyerap, paling atas. Jadi, contohnya kalau kita buat dalam bentuk Okey, kita minda okay dia sebut sini kata apa? Majshul anwa. Dianna aqsal al hadis fi tala'at. Aqsal al ada tiga. Nah, jadi kalau tulis al hadis, mengkutimun ila tala'at di anwa, atau tala'at di aqsal. Jadi nah? aqsal, hadis yang pertama sahih, yang kedua hasan, yang ketiga maaf. Okay, boleh nak? Boleh. Okay. Jadi Sahih, Hasan dan juga Baik. Baik. Allah tak mencarakan yang yang hadis benar. Ada. Ini ulama ulama penting dia sebut apa? Semua tu dipanggil kismon. Ingat, kismon. Baik. Alakoh diantara kisim dengan kisim ni. Nak? Nak al hadis tiga atau? Maksudnya alakoh diantara yang paling tinggi. Jinsun tadi ni Dengan Qismun Alakoh daripada Kalau kita mengaji alakoh Umum wa khusus mutlak Faham tak? Umum wa khusus mutlak Maksud umum wa khusus mutlak ni Kita buat bulat Semua masuk dalam tu Kita buat bulat Buat bulat besar tu Itu, itu hadis. Ini mengaji set -E Set Jadi ni kan matematik Kita tak mengaji tu ya Matmol Matmol ya Buat bulat set tu Dekat? Itu dipanggil daripada tu ada macam gembir. Nah. Terus tadi tadi ni. Fa, hadapan ni Umum, nah. Kemudian hak kecil-kecil dia tu apa dia? Kismun dia. Apa dia? Sahih, hasan, da'if. Semua tu masuk dalam mula tu kan? Jadi semua ni hadis termasuk dalam annwa' ul hadis ataupun jenis ul hadis. Betul tak? Okey. Jadi um, kalau orang tanya apakah anaqah kisim hadis ni? Sahih Hasan dan Daif ni dengan hadis umum wa khusus mutlaq. Betul? Umum wa khusus mutlaq. Baik, alaqah di antara qisim dengan kisim mutlaq. Kisim yang pertama hadis hasan dengan hadis daif. Apakah alaqah di antara mereka? Alaqah tabayun. Alaqah di antaraهما tabayun. Nah, karen apa asbabnya kenapa? Karena sahih tu sahih duduk dalam satu kelompok dia, daif duduk dalam kelompok dia. Hassan duduk dalam kelompok dia. Dalam bulat dia sendiri. Betul tak? Dan mereka tak duduk sekali. Duduk sekali dalam kelompok hari, Tapi tak duduk boleh sekali dalam satu satu bulat yang sama. Faham tak? Maka dia panggil alaqah tabayu. Boleh? Lepas tu, Wabayna qismun wa qismun usamna qafin. Ha? Qafin. Itu istilah mantiki. Nah? Kalau kata, Naji mantik, Akan jumpa benda Nah, order Semua alat semua alat. Baik. Syekh nak serah dengan benda tu pun, saya nak buat teruk ni. Syekh nak serah tu, saya serah nak-nak eh. Nah, macam tu eh. Wa arad bil ahtami ma yashmalu al anwaa' li anna ma yashmalu al ma yashmalu al Baik. Li anna aqsama al hadith mahsuratun fi al jadi ada tiga ada mahsurat fi Tiga 3 ni saja nah. لو قتل كتي كجي بالي حديث ثلاثه ها ثلاثه بس جاء يثوب صحيح حسن باي ووجه الحصر وجه الحصر ان الحديث اما ان يستمل من اوصاف القبول الا اعلاها فالصحيح او انا ادناها فالحسن او لم يستمل عليهما فالضعيف جدي ووجه الحصر في سلاح juga semua istilah dalam tadi. Kak kata apa ni? Ulama-ulama kita ni tulis ala mustawal harf. Lah, ala mustawal kalimah. Saya Syari sedu sebut. Syari Jumaat tadi sebut kalimah ni. Dia kata ulama-ulama khudama kita ni dia kita kita tulisan ni pun ala mustawal harf. Tulisan ni pun tu kita nak kena baca satu-satu tengok huruf kenapa dia pilih huruf tu. Kenapa dia tak pilih huruf ni? Bukti dia cuma buka syarah-syarah ulama dan buka hasiah. Sampaikan ulamak boleh syarah balik, kenapa syekh pilih kalimah ni tak pilih, tak pilih kalimah tak tulis. Sampai macam tu, syekh dia. Nampak Allah? Kenapa dia pilih huruf ni tak pilih huruf lain? Ada mustawal haf. Maksudnya, sangat dahi dalam penulisan ni. Beza dengan kita. Boleh setelah Facebook, orang rak macam-macam. Macam kekak, haknu, hakni, semua. Sebab tu mantik perlu. Bahawa orang yang mengaji mantik, dia tulis orang tak boleh nak rak. Sebab tulisan dia tu, jahat malik. Hanak kata gua mana pun dia ada jawab dia. Tekan aku tulis dah macam ni. Yang lu faham gua ni buat apa? Ha, Al-haqiqah aula min majah majaz Perguna hakikah, kalau tim majaz gua apa? Pi guna aku lain pula. Jadi dia ada alasan dia boleh buat dia beri kuat hujahnya. Boleh. Baik. Wajhul hafri, annal hadith ma an min awsafil qabul. Jadi apa maksud wajhul hafri? Wajhul hafri juga adalah istilah dalam ilmu dalam ilmu falsafah, Ilmu mantik, mati nah? Apa maksud wajifu hasri Ada dua jenis wajifu Kalau kita buka dalam kitab-kitab kitab, kita, Dia ada wajibul dabdi dengan wajibul hasri Apa betapa dua wajifu ni? Kalau wajibul dabdi Hua min qismatil istiqra'iyah nah? Kalau wajibul dabdi Ini qismah istiqra' Maksud dengan istiqra' Maksu Dengan istiqra' Maksudnya dengan tatabbu' nah? Tatabbu' dulu jadi kita tata buk satu-satu-satu-satu dipanggil panggil istiqrah Ima istiqrah utam Atau istiqrah unnaqis nah? Maka dia panggil wajuhul baqi Boleh? Jadi kalau kata kita jumpa dalam kitab-kitab turas Perkataan Wa wajuhul baqi Kita faham dah Haza min qismati al-istikra'iyah Bermaksud Pembahagian na'u' hadis ni Kepada Hasan, Sahih dan Ba'if Kesemua tu adalah Min wajhil hasil Bukan wajh hudba. Kalau wajh hudba, maksudnya dengan wajhil istiqara. Maksudnya apa dia? Dengan tatabuk dulu. Kok ada lagi yang istilah lain yang disebut. Tidak. Rupanya ini wajhul has. Nah, Wajhul has apa yang maksudnya? Huwa min qismatin aqliyah. Dia min qismatin aqliyah. Nah? Apa maksud qismatin aqliyah? Aila tahtamil ghairah. Tak ada ihtimal lainnya melainkan tiga ni saja ada. dalam dunia ni tak ada istilah lain bagi ilmu mustalah dalam pembahagian hadis melainkan sahih, hasan, daif. Tak ada istilah yang keempat, hadis baik, tak ada. Kenapa? Karena, Karena wajhul khas. Hadal ini pembahagian akliyah. Karena dia tidak boleh terima ada lagi pembahagian lain. Melainkan yang ini saja. Faham? Betul? Baik. Contoh kalau kita sebut. Nah, kalau kita sebut al-insan, imma zakar atau la zakar. Al-insan imma zakar Aula zakar Apa okay. ni? Manusia ni terbahagi kepada dua, Sama ada lelaki Ataupun bukan lelaki Hatu min minqismi Minqismati dapat tu Jadi yani insan dipanggil daripada Jins Zakar La zakar Tak nah. Kan tadi jins Ini khism Kan dua ni Antara dua ni ada qasim Faham nah? tak? Okey qasim Wa Apa ni Nisbah baynahuma At-tabayun وَنِسْبَهْ بَيْنَ الْجِنْسِ وَالْقِسِ Apa dia? <tuk> Umum khusus mutlak Baham tak ni? Ulam tak paham pun? Ulai Ulai Ulai Ulai Dari antara jins Dengan dia punya anwa' di bawah tu Semua dipanggil apa dia? <tuk> Umum khusus mutlak Nah alatah di antara jins Dengan Dengan anwa' dia Atau dengan kismenya Boleh nah, sebut isim pun Kismen pun boleh Boleh sebut dan di antara pula qisim sama-sama qisim pula ha? alaqa bainahum at-tabayun nah ha? dan bainal qism wal qism yusamma fasim oh, ya. udang-udang nanti tentu akan jumpa lagi dengan masyayikh yang kibar dan tentu akan dengar balik kat tu Oh ra'u tadi yang ustaz sebut tu nah sikit ha? tak faham tak apa ya ha? nanti saya akan sebut nanti jadi kalau sebut tu zakar atau la zakar betna tanya ada dak lagi insan yang lain daripada zakat dan la tanang ada lagi, ada lagi jenis yang ketiga. Honda tu nak, Honda kan masuk dalam la zakat tu. Nah, rambo Honda pun tak, Honda dia zakat lagi. Yang yang dicueknya, apa ya tu, tapi cuek tengok kan tengok ada terajang lagi. Kalau zakar dia kan. Nak nakian dia tu. Nakian dia tu kan keluar waktu ni. Dia fahamlah. Jadi faham tak? Jadi apa tu dipanggil apa tu? Zakar, aulad zakar. Dia dipanggil khidmatun aqliyah. Maksud tak tertakmin selain daripadanya. Maksud tidak ihtimal ada lagi satu kelompok lain pula yang lain daripada zakar. Faham tak? Denganlah zakar tadi. Satu je manusia. Boleh faham tak? Tu dipanggil khidmatun aqliyah balik. Belah. Lah nah. Jadi apa beta wajahul khas dengan wajahul has? Ya Allah. kita dah tak ni baca baca la itu baca la jadi begitu saja. Kita nak ni waktu khas kita tak faham dah apa. Pastu bila main nak baca seorang balik nanti, wajahul hasri ada wajah khas pun. Hmm? <tik> tak faham dah apa. Wujuhul hasri istilah nah istilah saya cari dalam kitab carilah kitab mencari dalam kitab ni kalau kita buka dalam kitab maqulat akan jumpa ulama qalam sebut wujuhul hasri tapi dia tak syarah waktu Hasri itu apa dia saya tanya kat Syihamat Mambung dia Syihamat yang ajak saya semua ni jadi Syihamat Syih ambil mana wujuhul hasri ni dengan maksud min khidmatil aqliyah Syekh Muhammad ada kata ada saya, saya bukalah kita kitab mamtik perempuan ni jumpa pula dia punya takrif yang saya sebut. Saya ليس كل شيء الذي اقولك اقول لك موجود في الكتاب. Bukan semua yang aku cakap dekat hang semua dalam kitab. Mungkin ada dalam kitab, mereka mencari ni dalam lagilah. Tapi yang aku sebut ni dia kata ni, ni ambil daripada min syuyu'. Kami ambil daripada mulut syuyu'. Ni semua ni tersلسل. Ni ilmu ni bersلسل sambung tak istilah tu pun mustahil, faham? Ini mesti serulus kepada khaliamuan. Dia wajah hati, Allah min kismatin akliyah, wajah hubupi min kismatin istiqraiyah. Dapat tu balik ulang lima enam puluh kali, ya Allah. Ya ya Allah, khalifah jadilahmu, penting, nak? Halat tu, faham? Maklum, perit orang. Allahumma, Allahumma, Allahumma, Allahumma, Allahumma, Allahumma, Allahumma, Allahumma, Allahumma, Allahumma, Allahumma, Allahumma, Allahumma, Allahumma, فالصحيح 양 paling tinggi dia punya sahih yang paling rendah di antara yang peringkat tersebut al-Hasan dan yang tidak yang tidak termasuk dengan naq sahih dan daif Hasan adalah apa dia? Adif nah وكل واحد من هذه الاقسام ata jadi pada setiap satu daripada kucing ni iaitu sahih Hasan dan daif ata ai yati fi nadh ini akan disebut dalam nazam nah, dalam syair apa beza nazam dengan syair ada ulama' membezakan antara Nambu al-Manzumah dengan syair. Kalau Manggumah di sini bermaksud apa dia? Manggumah bermaksud sesuatu uh, ucapan yang disebutkan dalam bentuk susunan kata-kata yang indah, tapi dengan tujuan yang baik. Berbeza dengan Syair. Syair mutlak. Boleh jadi baik, boleh jadi tak baik. Ada juga Syair yang disebut memuji perempuan. Dia Syair, tak panggil Manggumah. Nah, dia tak panggil Nazmun. Tapi Manggumah ni khusus untuk yang baik. Jadi, contoh Manggumah Nurnah uh, Bahiyyah يعني منظومة هني تخيرات ثانية منظومة كذا أصول في منظومة أصول أباني مصلحة منظومة ألفية تسمونها بيجي نظم نظم نظم خلنا بقى نسمونه بداية بس بمعنى أي يأتي في النظم وحده هو بالدال لا وحدة ترى أتا وكل واحد أتا وحده أي بالدال المشددة مفتوحة حده ما أي مع حده وتعريفه يعني ترمسو semua ni akan diterangkan satu persatu Dan semuanya ada Ta'arifnya yang tersendiri Wallahu'ala Habislah Dua baik hari ni malam Dalam itu saya baca dengan Syihamak Mamduh pun Sampai situ jugalah nah, nah, Saya ambil berkat tu Ambil berkat sampai kat situ juga. Ha, hari minggu depan InsyaAllah kita akan baca Kalau ada umur panjang Kita akan baca sambungan yang akan datang Baiklah. Saya minta Rahman malam ni Terpanjang si kalimah depan tu Banyak mukadimah sejarah ha, Nanti depan sejak-jakal kali Kita akan cepatkan pembahasan kita kitab insya-Allah. Yang penting kita dapat habis kitab ni, insya-Allah kalau hafal, bagi kitab 30 34 page ni kalau hafal, tentu anda akan dapat nampak ilmu mustalah ni dengan jelas. Insya-Allah buka dah kita apa pun insya-Allah boleh baca. Insya-Allah. Saharan, maksudnya pembahasan mustalah tu akan tamat. Diberkat kitab ni. Maksudnya siapa baca takrirat saniah ni dia tahu dah kalau hadis dengan talaqqi dengan tahqiq ni insya-Allah boleh baca kitab-kitab besar kitab. tu buka lagi tak apa pun, dia akan hafal insyaallah wallahu aalam bissawab aku ulangi hadas tafsir Allah taala alim wal ghafur saya jawab soalan ringkaslah assalamualaikum kalau kiranya Allah memilih siapa yang menghafaz Quran bagaimana mungkin ada orang munafik yang menghafaz Quran dia dipilih juga oleh Allah taala nah tetapi peminin hum muzalim muzalim لنفسه nah yang memanzalim dirinya Allah sebut dah dalam ayat tadi surah faatir tadi kan saya sebut dah memang dipilih juga ada masalah nah ada tak dalil yang mengatakan solat isyak elok dilewatkan, sedangkan waktu ikhtiar adalah pada waktu awal waktu sebab dulu saya dengar orang kata semua solat elok diawalkan, tapi solat isyak elok dilewatkan elok dilewatkan di sini dengan takdir, maksud jangan dilewatkan lebih daripada waktu ikhtiar tu maksudnya dan kalau terlebih daripada waktu ikhtiar tapi disebabkan kerana keunturan maka dimaafkan maka termasuk dalam waktu yang darurah nah. tapi dalam mazat syafi'i waktu darurah dia adalah dekat nak habis lah Selepas waktu istirehat panggil waktu jawab. Nah? Satu kalau kata kita dengar dinis dia, ya, sebab kita maksud Syafi'i. Ini kata elok lewatkan, maksudnya dilewatkan kalau kata ada urusan. Urus khilaf mustahak. Karena ada urusan. Karena kelas pengajian contohnya. Nah, kita mengaji sebelum maghrib. Kalaujak lepas isyak pun kita lajak lagi. Sampai pukul 12 malam. Isyak tak sembang-sembang lagi. Nah? Maka boleh nak main tu. Tak tak apa sebab kita dah uzur sebab ada kelas. Mungkin sebab kita nak pergi. Sebab kalau berhenti sembahyang tinggal tu guru seorang. Allah balik habis semua. Boleh jadilah. Ha sekali jadi, masjid-masjid lah memang orang nak mengaji semua ni. maaf ustaz ni soalan minggu lepas tapi tak sempat tanya. Shukran. Afwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syiqq insya-Allah. Insya-Allah kita depan kita depan minggu depan Ada rezeki lancar kita akan temui. Dan terima kasih banyak-banyak kepada semua. Ah Allah Taala berkati kita dan Muka Allah Taala berkati ilmu kita insya-Allah. Jadi kita tutup dengan selawat. Nah, ha? Dengan pelawat ni Ketam ulama akan uh, Yurja Diharapkan Mombor-mombor kita Tidak akan lupa Dengan ilmu Yang kita belajar Pada hari Allah Salli Al-Fatihah Sala'i Al-Fatihah Al-Fatihah Al-Fatihah Sayyidina Muhammad Wa'ala Al-Fatihah Al-Fatihah Al-Fatihah Al-Fatihah al كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكره الغاطلون الله وصل أفضل صلاة على تعلمه وقال سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم على المعلوماتك وبدال كلماتك Allahumma shiddihi Muhammad wa ala alihi wa sahabiihi wa sallim. Ada dalilmu hakikat, wibdaat khalifah, kalamat, watakatul waqfah. Insya Allah ini bukan pusat pengajian jauh-jauh ini. Benda ini lah pusat Ini bukan pusat wayan sekejap silap faham pula. Tapi abang kata ni persatuan baru pula. Allah semua tidaklah. Ni pusat pengajian awal ni nama pusat bukan persatuan pengajian. <coughs> pusat pengajian. Nah. Persatuan kita persatuan Allah negeri semua yang ada pula. Itu Ah nah, tu persatuan kita. Nah. jadi apa ni Allah Sallallahu Alaihi Wasallam Muhammad jangan silap fahamlah. Ah ni semua tempat pengajian dulu. Dan nah, hakikatnya kita buat di sini ni ah sebagai apa ni Allah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai irsyad dalal. saja. Penunjuk saja tak nah, bukan saya tuan-tuan mai ni bukan mengaji dengan saya lah bukan mengaji dengan saya ni kita bincang ni ya, ramai-ramai kita bincang ni mengaji betul dengan masyayyi ni masyayyi nampak Jumpa lah masyayyi jadi tempat kita ni mai ke sini uh, ni sebagai batu loncatan saja dan mai bila kita dapat manfaat mana kita pergi ke masyayyi jumpa masyayyi nah, itu maksudnya jadi eh, janganlah nanti terhoyong janganlah pergi terhoyong sebut nanti terhoyong pula dah apa ni jangan mengaji langsung dengan orang Melayu pun susah sekali. Tak jangan nafikan. Nafi terus semua benda ni. Maka tak sahih juga. Dah. jadi apa ni Allah Subhanahuwataala kita katakan kita ni bukannya ah bukan kita nak nak orang pengikut. Nak suruh main ngaji dengan kita saja. tu tinggal kena pengajian ni dah. Kena mengaji dengan manusia yang paling pentingnya ni macam masyaqah. Yang kita baru tu. Syailusul, nah masya-masya di Madinah ada al-Farah Shariq, di Baghdad masyhur Ali, di Fasih dengar adawi. Tu tempat yang patutnya kita kena ada buku kita di situ. Nah, satu tempat patutnya. Kita kena ada di suku ramai, ramai, hadir ke majlis. Tapi perlu ada juga. Nah, saya ni mesti intibahnya mesti kepala utaraahlah. Nah, kepala utaraah bro tuan. Nah. Kalau di pondok ada kepala utaraah. Di kepala utaraah ni baca kita bagi balik untuk nak pergi hadir ke majlis. Cantulah peringkat kita ni. Peringkat syuyukh kita ni jauh sangatlah. Nah, nak pergi dengan masyarakat masyayid ibadi alham. Nah, kalau kata kita di Malaysia, uh, lilin tak papalah. Kita mai ke sini kita jadi lilin bawah matahari ke bawah. Sehari cerah, deras, lilin orang tak pakai dah. Jadi ibarat kita lilin, tu pun tak tentu lagi lilin kedak pun boleh jadi kunang-kunang. Lilin pun nak buat perang lagi daripada kunang-kunang. Tak ada kunang-kunang Tak klik, tak tak klik, tak submit, tak klik. Manggu. Ha itu. Kita lecantunlah lilin tu. Nah, jadi jangan salah faham, jalan yang kita sampaikan maklumat ni kena betul. Ha? Jangan silap faham pula. Ini bisnes tak orang pula. Ini ada pusat baru pula. Pusat pengajian pula. Buat teng. Dah kali jadi fitnah. Fitnah nak daripada apa? Daripada kita sendiri yang hadir. Kita tak jelas. Ini bukan persatuan. Ini pusat pengajian saja. Untuk kita kumpul masyayikh, untuk datang ke sini untuk memudahkan kita. Untuk hadirin dapat majlis ilmu dan sebagainya. Sudah. Wallahu a'lam. Kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.